Ja, vi är igång igen här Faktiskt och ja. Ska ta klämman där Då är igång, ja. och, ja. och vi igång Plås Då är vi igång här lördag den 25 maj då 2013 Flås slås, slås. Jag har varit inne nästan hela tiden det är så konstigt ved. Idag blev det sommar va. Min kondition är gått ner. Jag glömde kameran också. Gunnar mikrofon har vi nu 25 maj 2013 här. Jag har ingen kamera här, jag glömde kameran. Jag ska filma det här vackra. Det kommer fler tillfällen men tyvärr så har jag glömt min kamera. Jag var inne både måndag tisdag och onsdag. Måndagen börjar mycket dåligt och sen blev det jättefint. Då. Söndag var inte alls någon vidare jag tog mig ner till dammsjön där borta och hem för jag tänkte måndag skulle bli jättedålig men så blev ju måndag mycket dålig först och kall och sen blev det jättefint och sen var det tisdag onsdag torsdag då det blev mycket mycket sämre och nu har vi en sommardag här på lördagen det är lite blåsigt kanske men det är mycket varmt och det är mycket skönt och vi spelar in här Gunnar mikrofon. Faktiskt. Nu ska jag upp för en lång backa. Vi ska ta lite lugnt här. Vi ska upp en lång backa här nu. Vi ska upp för en lång backa. Jag, jag har. Uh, militärbyxor på mig. Så man kan dra upp lite grann. Vi får vänta lördag den 25 maj 2013 hon går med mikrofon och uh, tant Eva visade benen där hon sitter och röker nedanför min gamla tant vi ska ta lite lugnt här vi ska för uh, den långa backen här som är här vi äh, kommer ta det till att komma upp för backen. Jag har en extra jacka med mig också. På vart och ett halvt år jag också. Nu blir det mycket flås, det här är jättejobbigt. Min kropp är alldeles stel, jag har mycket dålig kondition. Sen ska vi visst bli fin också. Nu glömmer vi kameran, den har jag glömt. Jag kan inte filma här. Men ni ser ju själva hur vackert det är med björken och allting här. Och äh, jag får ta lite lugnt. Ta lite lugnt helt enkelt här för backen. Det är en lång jäkla backe det här. Det här blåser inte lika mycket som det blåser där borta. Nu ska jag fylla på lite vatten här. Oj, oj. Det är en kopparorm här. Ja, ja. Den skrämde livet av mig vet du. Oj, oj. Oj, oj. här börjar blomma. 25 maj. En jättefint sommardag. Eh, och eh, söndagen ska bli fin också. Ingen cykling idag. Alltså ingen som helst cykling idag. Och... Eh, på väg upp för den långa backen här. Det är tungt att andas och så. Jag tog mig ut i alla fall här. Nu har jag glömt min kamera då. Jag har glömt kameran här. Så att den fällde aldrig, aldrig med. Någon slags tävling också inne i, i långsötten idag. Om det var en cyklist eller en liten nu där. Och eh, vi måste stanna lite grann. På Den här backen, jag får ta lite lugnt här. Det är bättre att ta tar det lugnt upp för backen. Jag kommer ta det lugnt upp för backen. Sega mig upp. Gå sakta men säkert upp. Jag har bofinken. Det är alltså lördag den 25 maj. Vi har 132 000 sidvisningar på Gunnar 1.TK. Nedraden har passerat mer än 200 lyssnare, unika lyssnare. De har varit inne mer än 250 gånger från olika länder. Antalet besökare på Gunnar 1.TK har ökat kraftigt. Jag går in på olika ställen och skriver in och skriver in de här internetadresserna och det ger det här uh, resultat det börjar inte ha någon kamera att hålla i här faktiskt ja bofinken hör man ju också Faktiskt. Bofinkeln hör man ju ganska bra. När sjunger. Det är mycket flås. Jag kan inte hjälpa det. Det är mycket dålig kondition. och äh, Den här lilla jackan kanske inte slår vara med heller. det är inte lätt att veta hur man ska kläsa. Rykantan är, eller så småningom till hösten. Det skämt bara att komma ut i lägenheten överhuvudtaget och slipa bara se väggar och skit. Va? Man drar ju ner för sol och allting. Det blir så tjatigt. Dålig luft. Man och... har kramt fast den här i skjortan. Här. Jag är redan lite svettig här. Går lite fläktande ibland. Det blåser ganska så små kalderin där. Det är mycket så varmt och skönt. Oj, oj. Mycket pissa också. Pissa här. Pissa. Vi får vänta. Vi får ta lite lugnt. Ta tar det lite lugnt här. Jag väntar nu, jag håller på att löta på trycket här. Ni får vänta lite. Det var en liten koparon där borta. Ungefär. Kommer med glömt. Tungt att andas. Och. Äh ja, trådsländerna har kommit här som är jättesöta. Trådsländerna har kommit. Det blåser faktiskt en hel del idag. Det blåser alltså en hel del idag. Det gör det. Det blåser. Och uh, får lite lugnt här uppe på backen Det fläktar på. Det är bra faktiskt. Men solen är bra och varm. Men det är väldigt frisk av en där. Men det blir mycket varmt. Av Australien har ju rätt hyfsat just nu mest faktiskt. Det är ganska så hyfsat temperatur och sol. sol. 16-17 grader på vissa ställen och sol. Nu vi struntar över Stalien här. Nu ska vi få backen här. Här är borta el -ljusspåret. Här blir eller också sen. Vi kan inte filma här. Jag har ju filmat flera gånger. Så vill jag skulle vilja filma till men... Ja nu har jag glömt kameran då. Så... Vi skippar den. Jag får hålla tal istället bara. Vi är ingen filmning här i dokumentation. Och i har vi. Om sågon till vänsterfoten. Sen ska man vändringslig borta också. Genom skogen. På sidan. Man avviker härifrån också. Vi kanske kan pröva det någon gång. Jag går mest på säkra vägar och sånt. Så man känner igen sig och så. Jag var varit trådsländer där. Nu rör vi på fläsket här. Vi måste ju röra på oss. Jag var inne både tisdag, onsdag torsdag. Vedret har inte varit speciellt bra. Det har kommit en del regn det har det gjort faktiskt. Det har ju regnat. Men faktum är att det behövs ännu mer regn. Det var en myra där. Idag är det har ju en sommardag men det har inte varit speciellt bra veder. Är man i skuggan till exempel här och vinden friskar på va? Då är det ganska småkalt måste jag säga. Faktiskt det har den här... Jag har känge på dem också, kråshandskar och militärbyxor av blå camo Ja, nu är det kall, kall vind här. Alltså lite små, småkall. Små kall vind. Och äh, det är lång för Det är väl blå vi ser här och rinsipper. Så vi Uppåt här. Det här är alltså en gigantisk uppersbacke som har gått nu många gånger. Lite blåsiper där. Och nu har väl alla tre den kommit här. Faktiskt. Ni hör ju någon att det blåser i mikrofonen här. Det hör ni. Jag kan inte hjälpa det. Det blåser i mikrofonen. Det hörs när det blåser så att säga. Jag tycker att det är mycket blåsigt, Jämtas. På vintern är det inte roligt när det redan är kallt. Nordan vinner friska på. Jag tackar Pontus också. Han frågade om skiven eller Mörbeligan och bilen Men det är ju slutsalt helt enkelt. Så att... han tackar för den eminenta radion vi har. Han menar säkert netradion.tk. Nu kan man lyssna via gunnarett.tk också nya flashgrejer där inlagd också jag mycket, ägnar mycket tid och sådär och jag har ställt in 88 idag helt automatiserat Både klockan 14 och 17 så att det spelas in automatiskt alls trådsländade där ganska lustiga typer och vi tar oss fram på den här skogsvägen här som det har gått så många gånger. Vi måste stanna också och vila. Alltså vi måste stanna och vila lite grann. Och. Uh, jag hör inte hissen heller när den åker. Men den försvann, nämligen. På släpninggatan där. Den försvann. Hissen är borta. Den åker upp och ner då. Det var jättekul. det är på i 17 år. Det var jättekul. kul. Man hörde hissen åka upp och ner sig hela tiden fram tillbaka åt olika håll. Det var aldrig tyst på henne alltså. Det var aldrig tyst. Den hörde aldrig käften utan den höll på och åkte dygnet runt. Det var jättekul. Det vände man lyssna på. Hissen, hissen, hissen. Men det var väl länge sedan så det skit i den ja. vi ska ta oss upp för backen här bokfinken ja hissande ja det var mycket som försvann och de bränner ju bilar och skit jag blev väldigt upprörd över det här faktiskt men här i lilla långsötan så har vi nog inga upplopp det är asylsökande som bor här. Ett mindre, mindre antal som är bosatta här. Och, och medborgare. Jag har göken. Hade vi göken också. Jag ser att det har en kokokok och kok, kok. kok, kok, kok. Hissen hörs inte hit och inte livgardet. Och Rosersbergs sjutteklubb hörs väl inte heller hitta. jag lyssnar men tyvärr Lys ammunition och sådär, det var rätt kul Men, det försvann Ja ja, Hoppa hette en brud också som bodde i i Steningedalen, den är förnamn Hoppa Karlsson Här hör vi äh, Bofinken faktiskt En på deras, är fast klämd. Så hissen hörs väl inte upp till Långsöten, hoppas jag. Nej. Tack för det. Rosesbergs skytteklubb, hörs de hit? Livgardet kanske, lys ammunitionen? Nej. Och därmed var det klart och slut. Det är här enorma berg som är runt. Och jag känner mig ganska liten. Här är myror myra också på marken. Så att. Ja det är en riktigt sommardag faktiskt. Och nu ska jag pissa igen här. Ut med. Ut med snoppen ni får vänta. Det får ta den tid. Som det tar. Jag känner mina nycklar där. Parabolantäna där, eller den där masten. Ja. Nu har vi en yök här då. Ja. Hör ni yöken på på inspelningen då? Ja. Då har vi göken. Så att, uh. Där var Jöken. Faktiskt. Så. Det var Jöken. Och nu har vi nog läsat på trycket. Vi pratar inte om vissa saker här. Vi går vidare i livet vi går får i livet här. Ja, kravaller och grejer. Man blir mycket upprörd, man blir så alltså mycket upprörd, man känner ett enormt hat, men hatet känns mot de som gör så här. De som bränner bilar, dem Inte mot alla invånare i Husby. Det spritt sig vidare. Man kan inte gå kring och hata alla som bor i alla som är invandrare, nej. Men de som gör så här. Det här är ju våldsamt upplopp, skadegörelse, bränna bilar, kasta sten mot poliser. Ja, jag har varit mycket upprörd. Men liksom, jag bor i Långsättan. Alltså, jag bor i Långsättan då att lilla långsättan liksom det. Men det är några mil till längre då. Där har vi vissa problem. bilbränder då! förskolebränder då! Så att. jag alltså filma här Jag har något jag, jag, jag får inte tagit den här Jag får inte tagit den här Ehhhhh här då går ju som i moln och sådär Jag som ni hör mig Uh, ska vi se. jag kan ju hålla in också. När mikrofonen då. Så att uh, uh, vi är på väg upp uppför. En del på Adolf faktiskt när jag lyssnar på radio. Ja, jag håller låda här. Jag håller låda här får vi se. Adolf lyssnar på radio Vi går inte in på Vi håller oss här nu Vi är på skogsvägen på väg uppåt här Det är mycket svårt att veta hur man ska klä sig faktiskt. Det är mycket svårt då Ofta när man är ute så blir det molnigt va? Och kallt Och Det skadar väl inte att ha lite liten extra jacka med här vi här vid Höjöken också vi är höjöken här Och eh, Där är solen stark och varm Det här är mycket jobbigt här Vi filmar alltså, jag har glömt kameran Och eh, nu håller jag i skjortan här faktiskt nu håller jag i skjortan det här är en ena stången jag jobbar back i det här. Och jag känner inte på skiska idag. Inte alls. Så att. Äh, idag går det här som det är nu. Och jag. Äh, Ja. Där har vi honan, hålan, hålan, hålan. Längre bort så är det vindkraftverk där. Så att idag kan vi inte filma här. Vi har glömt kameran, men det är en bagatell. För vi kommer ut i alla fall då. Och vi har järken också. Då. Vi hör Jöken, Sjön Hål, Hålan, Hålan, faktiskt Det finns en äh, vandringsled som går på sidan här någonstans som går in i skogen Jag känner gärna de flesta skogarna och sånt runt omkring här, jag blir ganska duktig på det Så det är rätt skönt det är idag, lördag den 25 maj då, 2013, det blåser nu i mikrofonen också Sjönhånan är där Lilla och stora eldsjön har vi här Och flytt i sjön, vi kommer ner till den sen Sakta men säkert Vi segrar fram här nämligen Och här är man gallrat rätt snyggt faktiskt Och eh... Vi segrar uppe upp på här Om vi ska köpa bildäck så kan ni komma hit så får ni köpa lite schyssta bildäck här Utan mig Efter en uh, Bildäcksfirma Lördag den 25 maj har vi uh, Jag är bra tidsnödig alltså Det är hela, hela tiden här Lördag den 25 maj har vi God mikrofonen ligger bildäck. Den är utanför långt här. Och, äh, Hålet eh Hålet där. Nästa gång nästa ska vi testa från c daten också och äh, teladapten. Så sitter en fågel där. Högtalare telefonen har vi testat. Idag klockan 17 så kommer det era äh, Intervjuer med, med Kant Andersson på telefon där. Även från en livesändning som var live den 18 med en del tekniskt strul. Vi har Jöken här. Vi har lördag 25 maj 2013 med Gunnar och mikrofon. Vi har ingen kamera med oss idag för den eh, lyckades jag... Eh, ja, jag fixade extra batterier och sånt men... Var tog den vägen kameran? Även där så sitter en, en, en fågel i, i ett stort träd också där. Äh, så jag måste alltså kissa hela tiden här. Jag måste träna av låsan. Och äh, det är alltså hela tiden alltså. Jag är väldigt förkydda och hostar den dagen också. Har mycket dålig kondition och... Väldigt trött och sliten faktiskt. Och inte fatt, fattiga också. Nu är den på juni så kommer alltså 4625 kronor in från skatteåterbäringen då. Jag får kanske behålla hälften av det och kommer hamna på plötsidan och så kommer ny pension igen kan köpa mer uh, MP3-spelare också så att uh, Eventuellt så sitter en fågel i, i ett 3 där borta Tills vi ja. här ute så var det dåligt leder på stranden där men, och så vid, vid dammsan, det var ju mulet det var. Men det kom aldrig någon regn regnad men man trodde ju det var. Så att, det var inget bra väder på på helt enkelt så att nu håller vi låda här i ett hål här mikrofonhålet ja och sen det här gunnar mikrofonen är som ett privat program så det lägger vi inte ut på nätradion på något vis utan det, det passar inte in där riktigt det är mycket mer pri privata saker jag pratar om här det passar liksom inte in på Netradion. man kan lösa det nu på gunnar tk alla, alla som kommer in där kan ju höra våran netradio här och det är snygga flashgrejer som ni ser. Jag jobbar hårt med det här. Men nu är jag ute istället i verkligheten. Man kan inte bara sitta vid en dator hela tiden. Det var någon bild på någon som hade suttit vid en dator med massa cola burkar och grejer. Alltså det. Ungdomarna bor ju vid datorerna och spelar sina dataspel. De sitter ju, en del går ju aldrig ut. Och de drar ner persienner och allting för att solen ska komma fram. Men Gud, sitter framför en dataskärm. men jag har ju fyra, fyra datorer. Den 18 är :e då så höll jag på i timmar med C-datorn där. Det vill inte vara med på Livestream från Soundcard. Men nu har jag fått ordning. Jag gjorde en ominstallation och omstart. Och sen den tar signal. Men när det gäller netrading.tk så måste man ha. Man måste kontakta Radioverket där. Och anmäla och registrera betalda avgifter av en ansvarig utgivare. Så att äh, jag tror det kostar flera tusen helt enkelt, men äh, det gör vi inte. Utan vi får ha streamade program och det finns ingen ansvarig utgivare kan jag säga. Så att äh, det finns ingen som är ansvarig för programmen helt enkelt som streamas. Det krävs inget tillstånd. Det krävs, om man ska köra med mikrofoner och telefoner och prata live så att säga, även om det är med fördröjning va Det ska registreras Och betalas en avgift Man ska ha en ansvarig utgivare och betala kanske flera tusen i en avgift också om man prata med mikrofoner och köra live Streamat krävs inget tillstånd och det finns ingen ansvarig utgivare så att jag vet inte vad lagen säger Och Roffe Sätersson säger någonting tokigt, kanske han sa 1983 va och jag är inte den som roffar elever. Jag har inte med i telefonkatalogen heller längre. Ja, det är väldigt grönt och vackert i alla fall. Min röst spricker. Det dallar också lite grann i, i luften här. Jag tar lite lugnt efter för backen. Men som sagt, vad man blir upprörd, ja, det som händer. En annan bil så där brinner liksom i någon förort ibland så där Ja ni vet varje vecka. Men liksom det är inga upplopp i alla fall. Ja. Sikturna kommun har sina problem. Även om det inte är inga upplopp. Långsättan är, är något helt annat. Det är en liten bruksort som har minskat. I, med industrin har minskat ner. Och, Andra länder har tagit över stålverken. Med lägre löner om man har rivit mycket hus. Befolkningen har minskat. Befolkningen har minskat ner kraftigt. Mycket kraftigt har minskat ner. 1600. 1600 kan inte stämma heller. Det måste bo fler. Alla som är småbarn. Alla under 18 år Asylsökande är ju inte medborgare Jag räknar med kanske 2 500 kanske totalt Man anger ungefär 1600 Så att äh, Min kondition är inte bra Men jag tar mig fram Gräsen är full kloda i dalen i luften, känner ni hur? Och fylla på vattnet där nere vi. Runt sjön. Recording hur där? Det är så enormt mycket att tänka på när det gäller alltså att köra alla, alla Ibland går inställningarna ner på noll också va På soundcard så blir det Sound mix, då Och på c dator så ligger den i 0. Den tar ingen signal då Den går ner på noll Den är, den är överkryssad, den är avaktiverad Här man har ställt in den så ja det här spannar en liten grej, att någonting står fel så det blir mycket telefonsamtal nu med Kent Andersson högtaltelefonen har ju funnits länge här, men det har tagit lite tid hela, hela adaptern här har jag fått ordning på men den har tidigare brummat och i glappkontakt på nu ska vi komma och testa det vi kommer testa T-adaptern här, här Det låter, kommer låta helt annorlunda här för att en mikrofon som ligger mot en högtalartelefon Det blir ju väldigt då Burkigt alltså Det blir väldigt burkigt Det blir ett burkigt ljud men man hör ju ändå vad han säger Men så hade vi faktiskt på Främlingsvägen 2036. Det var en mikrofon Som låg emot högtalaren och det blev lite burkigt ljud men det var en enkel lösning Och man hörde också vad de sa Man hörde vad de sa alltså Ibland hade de telefonen inne in i studierummet där, eller vardagsrummet Det var en mikrofon som gick igen Ända in i vardagsrummet då på På telefonen där jag här Så Nu får ni vänta igen nu är dags. Jag måste pissa här Jag måste kissa, vänta Jag sitter hela tiden och jag måste bara kissa hela tiden Jag måste tömma blåsen hela tiden Vänta, vänta, Jag måste tämma blåsan vänta. Ibland har jag gjort lite tester här på netradion.ek med, med, med... ...mikrofoner och telefoner då. Och ringt upp plöken nu och sånt. Så det är ju helt okej okay då. Och... Uh, Uh, det är bara tester, för att man får inte ha program på så vis, då måste man betala en avgift och alltihopa där. Och uh, alltså här måste jag ta hemma blåsan här. Det är en massa nya människor som besöker oss, de har aldrig hört liksom, Jallerhornet vad är det? En kulturförening då som bildades i Salsebo. Eh, faktiskt på 80-talet då som hette Patriotiska föreningen och sen blev det Patriotiska kultur- och musikföreningen som även startade närrådeprogram faktiskt 1988 som 97 bytte namn till Jallarhornet det fanns också en förening på 88 MHz under en kort period som hette Jallarhornet som även gav ut en tidning också man försvann den sen när Ester kom igång för Leif Eriksson och Börjens Sander och många andra jag har fått kontakt, fått kontakt med Erik Hallberg också nu. Han deltar ju här på Radiolänsman fast då heter han ju Jakob. Han kommer att få medverka i våra program. Även Då Kärnestam som medverkar på Öppet Forum. Kommer att få medverka och berätta om Rafe Pettersson och sådana saker. Det är ju ganska unikt va. Så det kommer bli telefonintervju där. Men nu är det sommar i alla fall idag. På lördagen här. Och jag har ställt in så att det spelar in automatiskt här. 80-80 mh så vi behöver inte, inte tänka på det Jag har en klocka här som går en timme Sen, den går som tid. Men när man tittar på den då så lägger man ju bara till en timme Om skulle man visa 12 då är klockan 13 Det dallar i luften här Och, äh, Jag tänker tänka efter hur, hur det går Ja, och vi går ner här, här är lite vännslingar här, så jag fortsätter där uppe och tar slut där, och vi har bofinken då, nu tänkte jag på det här bra, det blåser i mikrofonen här, jag håller, håller i mp 3 spelen här, och kameran har vi glömt, det blir fler tillfällen, man skulle kanske haft en liten ryggsäck med sig faktiskt nu har jag släpat på tunga ryggsäckar hela mitt liv här, så att jag är ganska trött på ryggsäckar. Jag var lite orolig för att det skulle gå, jag skulle på här och solen skulle gå, gå, gå i moln. Här går i Dalkarsvägen också någonstans här, och de kommer från Mora här nu. och sen gå ner till Stockholm, men jag vet inte om, om de har redan varit här. Det var en lördag morgon de kom. De har en egen, egen hemsida också, De har väl några bil här. Har ja, det är ganska tört i markerna. och här hör vi bofinkar här lite myror också nu händer allt med naturen här det har varit ganska dåligt väder och om ett tag så blir vi sämre väder igen va? så att det går lite grann fram och tillbaks sommaren är ju så men det måste också komma regn ibland det måste alltså regna ibland nu har jag vi gick av från öppensbacken här. Jag gick inte hela vägen den. I Märsta så hade vi valstavägen. Jag slutade, jag slutade nämligen åka bussar där nere. Och då gick jag alltså uppe valstavägen Den är väldigt lång. Tills jag kom på att vi kunde faktiskt vika av där vid Buregatan och gå. Och komma in på sidan från Släpninggatan. och slapp, slapp den där sista backen. Jag hade alltså ryggsäcker och väst. Full med mat. Alltså. Nu har jag inte mycket pengar här. Det ligger minus då, men jag får in 4625 i skallt återbäring här. Så det känns ju varmt och skönt. Vindarna är lite friska. Jag tänkte så att om solen går i moln kanske blir småkallt va. Jag har tagit en liten ryggsäck. Någonstans från skogen så rinner det vatten och nere i Flyttig sjön och även ner i Stora älskön. Men här uppe i skogen finns ingen sjö. Så var, var kommer vattnet ifrån? Högt här uppe va? Och så rinner det ner i Flyttig sjön Och högt uppe rinner det ner i Stora älskön. Men det finns ingen sjö här uppe. Det måste ju rinna under, under marken helt enkelt. Det är ett mysterium. Ja, det är torrt i markerna här och det är väldigt varmt. Blåsipper och det är en fin sommardag faktiskt. Här är vackra vita blommor. Alltså jag kan inte bara sitta inne i en lägenhet som är mörklagd. Och lyssna på skvalmusik hela dagen och dansband och det här med hörlurar och sånt. Jag måste få komma ut. Det är en fin sommardag men det är väldigt kalla vindar ja, tyvärr att de svalkar ner mig här ser man gamla ormbunkar och grejer och så har jag det här problemet där jag måste skratta och småkisa jag såg Eva igår min granne under, hon lagade ju mat i skolan där hon gick så här mycket, mycket sakta satt och satt hon och visade benen där och det här ger mycket mer men är det dåligt väder då är man ju inne va När jag jobbade 27 år på järnvägen då fick man inte välja, det var ju bara att gå iväg Man kom och gick På alla möjliga tider alltså I Märkte Märsland kunde man komma hem mitt i natten, vi skickade ju efter midnatt där från Tanteboda Det är så mycket i minnen och Man drömmer ibland också Det går också en led nedåt där. Det ser ju nämligen vatten här. Det är det stora älvsjön där, men här finns ingen sjö här uppe. Naturen är märklig helt enkelt. Jag såg en, en orrhan en gång här, svart och vad det var. Det här. Ni får vänta helt enkelt, jag måste skvätta. och ja, det är ju en en fin sommardag i Dardan Jag är ju ganska bra på dialekter Båda ja, i Borlänge har jag ju vissa problem med bränder och skit Säter har väl inte det va? Jag har väl inte hört att det skulle brinna massa bilar i Säter inte Hedermor Hedermo har ju lite små skit som händer Men det är väl inga upplopp Förs har väl inte, ha har lite skadegörelse kanske det här, va? Jag har aldrig hört talas om att det skulle bli någon bil i, i Söter alltså. Så att, uh, vi går på få här. Vi går på. Få. Och uh, Sen har jag haft en liten ryggsäck med sig också faktiskt. En mordkulla såg vi sist där. På söndag var jag ute. Sen på, på måndag var jag tvungen att tvätta och göra mig ren. Jag måste alltså. Jag blir så svettig. Håren måste tvätta. För man måste rengöras. Och sen måste jag få ihop ett program då. Till typ på lördag. Det är inte bara nu som det var förut att ge och sköta det här. Alltså. Jag skickade cd-skivor och sen fick han i princip göra programmen. Jag brukade köra det här Gunnar på 60 minuter men det hade också uppehåll på sommaren och sånt. Men till stor del så fick jag sköta det här och sända ut cd-skivor med olika saker som de innehöll. Ibland så blev det tekniskt fel. Men inte hemma hos mig. Och Snivaleden är här. Och Sniva ligger alltså i kommun. Här är Kempo, Långsättan, Flyttesjön eller Sjöberges källa. Nu kan vi inte filma någonting, det är ingen kamera med oss. Jag tar med en liten jacka här ifall det skulle... Alltså man kan aldrig veta hur man ska klä sig va men... Det är lite små kalavindar helt enkelt. Alltså det är lite små ränder det är Så att... Uh, Lördag 25 maj då 2013 här. Och eeeh uh, Ja, det är vi igång igen då Ja, och uh, vi ska ta oss ner här Det är ju uh, Sommar idag Faktiskt, vi har lite fågelkvitter också Ja, det är grönt och fint här, vi ser det blåbärsris och allt Ja, de kommer från Mora här varje år, helt enkelt. Och jag var i Mora en vecka också. Här är en massa nya människor som besöker här. Grunder de går in på olika länkar, de lyssnar på den här nätradion Och uh, via shoutcheap.com som vi har ett avtal med för 108 kronor per månad. På 128 kb per sekund. I MP3-format då, så... Kan de registrera antalet lyssnare och sånt. Men de som kommer in då på Gunnar1.tk de blir inte registrerade hos Chowchip. Så att alla som kommer in på bloggen de kan höra streamat då live netradion.tk eller gå in separat eller välja en mediaspelare. Ni kan ju gå vidare sen genom att öppna en ny flik eller ett nytt fönster. Helt enkelt. Så att ni behåller och lyssnar i bakgrunden på netradion För klickar ni så hamnar ni någon annanstans Och det hör ni inte netradion Och sen kan ni sprida ut Och ni får gärna länka Ni som har hemsidor och bloggar Ni som har hemsidor och bloggar Ni länkar vidare Ni som har hemsidor Ni som har hemsidor och bloggar Ni kan länka vidare Jag tror det är stora fält där borta Långt borta där, i Höga Berg vi kommer så småningom att komma ner till Flyttisjön här. Som jag alltså fortsätter in i Ceters kommun. Ni som har bloggar och hemsidor ni ska länka vidare. Jag tackar också Eskilstuna Liv och blogg för att han, han länkar till mig. Faktiskt. ND hade jag också en länk en gång i tiden till mig. till Men då tog de mig bort sen. Älvsjöberget är där då. Naturreservatens Mor Morkullaberget är där. Nu har jag naken överkropp också, men det syns inte. Jag har kablat upp byxorna också. Jag bor ganska långt bort från Stockholm och de här förorterna som är. Ja, frustration bland invandringdomar. De får inte jobb. De har bidrag, de är arbetslösa. och De känner ett otroligt hatelse alltså mot det här samhället. och De förstör de filmar. Varje, varje bil som brinner. Alltså de, de, de njuter. De skulle kunna stå där och runka och spruta. Alltså så upphetsade det blir de. De tycker det helt underbart. Alltså. Men de som drabbas då. Det måste vara både svenskar och invandrare. Det vore ju kul om någon jävla brände upp sin egen bil. Av ett misstag så Åh fan det där var ju min bil. Alltså varför gör man så här? Man förstör ju dem. Det är mycket vikt, viktigt också att invandrare. Enskilda. Tar avstånd från det här. Alla invandrare som är skötsamma måste skriva insämnden och helt fullkomligt ta avstånd ifrån det här. Muslimerna måste ta avstånd från att de skriker Allah och Akbar till exempel. Här ska jag upp en igång. en gång En norrhan eller liknande. Så att invandrare organisationer till exempel måste också ta avstånd ifrån det här. Här ska jag upp en stor orrhan eller liknande. Ja det var länge sedan jag gick här och Trollsländerna har Kommit tillbaka Men det är ganska långt Bort från Stockholm och... Eller Göteborgs förorterna Göteborgs gängen Mycket värre än MC gängen Men vi, vi släpper det. Vi, är här och det vi är här och vi är här Och nu är vi här och nu är vi nu Vi är på väg mot ner mot Flyttig här Vi befinner oss utanför Långsättan. Det är många som, De har aldrig hört det här Gunnar mikrofonen förut, va? det har jag hållit på med i flera år alltså. Jag ska köpa ännu mer MP3-spelare också det är många som, de, vet inte, de, vet, de har aldrig hört talas, de har, de har sett, jag, går in, jag går in på olika ställen och gör ofta någon kommentar är lite kortare, lite längre. Och sen lägger jag in länkar då. Som leder till mina sidor. Och om folk läser de här kommentarerna alltså. Jag lovar, det är många, tusentals. Vi har inlägg här nu på grund av 1.tk som närmar sig hundra besökare alltså. Det är väldigt högt. Det har aldrig varit så högt förut helt enkelt och Eftersom alla som kommer in på Gunnar nu kan höra livestream från Netradion.tk som vi har sedan början på 2013. Så det är svårt att säga många som lyssnar på Netradion. Alla, alla hör den i början men sen kanske de går vidare så den försvinner. Jag tickar vidare här faktiskt. Jag ja det går det nu har jag lättat på trycket igen så alltså man, man måste, jag kan trycka på en pausknapp här, jag hör bofinken. Det är många som, de vet inte vad Hjallra är alltså. Första juli har vi ju sändt i 25 år på Stockholms närradio, det var ju bara 20 watt sänder. Under många år. Det var någon gång på 90-talet där på slutet va, Så det blev 200 watt kanske va, 160. Det är väl 200 watt nu och så kom internet också sen. Men det var ju bara 20 watt sänder alltså. Fast alltså det fanns ju folk som, de kunde köpa, beställa kassettband också. Från flera föreningar. Och sen kunde folk spela in och skicka till sina vänner och sånt ute i landet också. Man, man gjorde kopior. De här piratsändarna som var, alltså de, de körde bara massa popmusik. Det var förut. Men vi är långt, långt ifrån kravaller, upplopp och uppbrända bilar. Vi befinner oss i en liten ort här. Som heter Långsättan så ligger det i Dalarna. Och vi har inte så långt faktiskt till eh, södra Norrlands kustpan här. Gästrikland, len. Och... Vi ligger ganska nära Norrland faktiskt. Eh, Hofors där och så. Eller Hofors ligger ju nära Dalarna också. Dala, eh, Hofors ligger alltså nära dalgränsen. Det är väl bara några kilometer. Kanske en, en halv mil ungefär. Det är en, några kilometer till, till dalgränsen från själva Hofors. Jag har besökt Hofors så det är, inte, det är inte långt. Så Hofors ligger nära dalgränsen alltså. Helt klart. Och här kommer en fläskig gubbe som svettas. och Som måste skvätta och pissa och tömma blåsarna. Alltså. Oh. Fylla på vatten. Åh oh, gud vi ska ner till skön här och fylla på vattenflaskorna och sen kan vi gå i riktning mot Ceter också. Säters kommun Ja, kameran hade vi glömt och den här jackan skulle absolut inte varit med idag för det är så pass varmt Jag får köpa fler mp spelare här och jag lever ju ganska fattigt här Jag fick alltså sjukpension efter en arbetsskada 2008 Jag blev uppsatt 2006 då från ISS Trafikär Företaget gick mycket dåligt redan från bolagiseringen 2001. Då hade vi jobbat då på statens järnvägar som det hette från början. Då. Jag började 1978 alltså, första december. På statens järnvägar, jag var, jag var 18 år. Jag var, jag var 18 år alltså, fick jobba. Mycket dålig lön, fick börja fyra på morgonen och växla posttåg då på Stockholms central. Sen försvann ju också växlingen på slutet där för ISS. SE tog tillbaka sin egen växling. Så jag fick är vara så jäkla dyra helt enkelt Ja det är en fin En fin sommardag den 25 maj När man kan ju aldrig veta hur, hur man ska klä sig Kan man ju aldrig veta Utan eh, Jag lärde mig tidigt, tidigt också När jag kom hit redan 2011 här 29 oktober kom jag hit Och då tänkte jag att nu Nu måste jag lära mig hur de här skogsvägarna går va? Så att jag började titta på kartor jag satt ner nere i Märsta och kollade på kartor alltså. Och om ni ser här nu på Sigtuna kommun, Märsta.nu, Marsta.nu så, så bränder de i bilar och skit va. Förstörde den här eh, busshållplatsen också, glasflitter. Hälsbo, Hälsbostugan brände de ju upp. Orienteringsklubben i skogen där jag var så många gånger. Och jag var ju aldrig ute i Märstan Först, jag bodde där från 95 till 29 oktober 2011. Alltså jag var aldrig ute. Jag åkte i de här bussarna också, men så var det en busstrejk där någon gång på 90-talet kanske. Och då märkte jag liksom att jag var ju tvungen att gå då. Så jag började faktiskt åka buss åt ett håll. Men till slut så övergav jag bussarna helt och hållet. Det kanske var någon en gång som jag hade massa matpåsa så jag var tvungen att åka. Jag åkte i taxi någon gång också. Det var så jäkla mycket post i den där postboxen som var nere i Stockholm. Nu har vi ju fått låna en postbox gratis här av Jimmy Windersko och ND, eller Nationell Idag också. Den här box 4201 126 12 i Stockholm. Helt gratis. Vad tror ni en postbox kostar? Så det var jag var tacksam för. Det kom faktiskt ett brevet för ett Det var första lyssnarbrevet på flera år. All den här jackan ska man inte ha tagit med oss alls Nej men liksom eh, så alltså, det är ju så litet va de har, de har rivit mycket, de har minskat ner De har fyllsökande okej okay. de, de är inga huliganer alltså Nu står de min en här för ett tag sedan. Men Långsjuttan har varit mycket större om man tittar på gamla bilder. Alltså. Ni ska se de här skolklasserna som var på 1800-talet och början på 1900-talet. var stora de var. 1970 så var det 1000 stycken som jobbade på stålverket här i Långsättan. Det är bara neddragningar alltså. Autokompo och era stil. Och sen limtri också. Så att vi hade en järnväg också fram till 64. Jag har boken om Byvalda Långsuttans järnväg och den har jag haft mycket länge och sen, sen bor man här. Man satt redan eh, kanske på 80-talet och tittade på den här boken. Jag har haft den här boken i så många år och sen bor man, man bor i Där Den här boken handlar om den här gamla järnvägen med ångloken som fanns här. Och jag har varit i Byvald också och Skärmsund och sökte till Ceter Hedemora och Garpenberg, Gruvan äh, Silvhust i förra sommaren Förra sommaren var den första sommaren här Det här är faktiskt bara andra sommaren här Vi ska ner här och fylla på vatten här från, som rinner ner från skogen Det rinner alltså vatten på något konstigt vis ner i Flytjesjön Och Flitishan går delvis in i kommun, jag hade, hade lägenheter också c sex år. En del av er som lyssnar på det här, kanske en del av er som lyssnade på det här kanske aldrig någonsin har hört det här grunnen och mikrofon. Det har jag hållit på med nu ända sedan jag bodde nere i Märsta. Och Den första MP3-spelen gick sönder faktiskt. Jag köpte en till och det här är den tredje. Jag tappade. Den nummer två, den tappade jag här uppe i långsetan. Det var 20 grader kallt, alltså, det var flera gånger. Och ja mina fingrar alltså. Den åkte inte ner i den här i den här vinterrocken. Utan den hamnar i någon snödriva för av fräschhaster. Så att. Det här är en liten rackare med en liten skärm här. Man kan titta på bilder och filmer och allting. Och spela spel. Faktiskt. Det är så otroligt liten skärm. jag menar det är inte mycket glädje med att titta på en pytteliten skärm. Så att lyssna på musik och sen prata in i den här mikrofonen och sen är det klämma på den också så att ni som lyssnar på Gunnar mikrofon för första gången, alltså, ni har ju aldrig hört det här förut så det finns en väldigt massa program att lyssna på och jag har ju haft andra bloggar också jag hade ju cykelgunnar va radiogunnar hade jag väl också och men jag har lagt in också på en domän som vi har som är natsol.se spegelnatsol.tk där kan ni också lyssna på live, live streamat radio En man länkar och en del länkar kan vara döda De sidorna uppdateras inte så ofta, jag tog bort en, en gammal sida där CJB.net har inte kvar den här servicen heller va? Men det var otroligt, det var så mycket döda länkar där så jag tog otrolig att ta bort den här sidan Nu har jag bort här i lång siktan sedan 29 oktober då Nu ser jag lite grann av jag fick det faktiskt med två smågrabbar där på grönskatan på söder på skullshör där. Då ser vi en sån här trappet. Man kunde dra i de här trådarna i det. Jag har ju rätta här på här så att jag tror jag. Ja, då är det igång igen Nej grunna mikrofonen mikrofoner så alltså det är så här privata saker och sånt, så, ja. Så det lägger vi inte ut på något. Ta lite om naturen också, vad jag ser här. några flugor som. Så nu går vi här faktiskt och. Uh, man kunde ha tagit en ryggsäck också här. Men jag har tvungen att ta med en jacka här ifall det skulle bli kallare. Jag har hållit på nu med och mikrofon här ganska länge. Och så hade jag lägenheter uppe i Ceter också. Och var ute i skogarna där för att komma bort ifrån Märsta. <hör> Mörsta var lite speciellt om man säger så då. Med tanke på. Arlanda flygplatser. Rosersbergs skytteklubb hade över 800 medlemmar och det var inte så långt ifrån. Livgar Livgaret höll ju på som, ja det var fullt krig. Alltså det var följdkrig. krig. De hade ju militära övningsområden också i Upplandsbro kommun. Man ska aldrig bo i närheten av militära övningsområden. Och sen fick jag lite trevliga grannar också uppe i taket där. Jag bodde på sex trappor och så fick jag en som bodde på sju trappor. Så jag hade grannar ovanför huvudet där som förde en massa oväst. Det var olika grannar från 1995 till 29 oktober. Den sista grannen som flyttade in några år innan 2011 där. Det var en kvinna som inte hade någon kar. Hon hade en liten hund och så var en pojke och flicka som ibland var där. Och sen kom de som liksom hade party då. De kunde komma när man skulle gå och lägga sig och sova. Alltså klockan var jättemycket på kvällen, då kom de. Med den där lilla hunden och så var det 20-30 polare liksom och så var det ölburkar. Och sen drog man bara igång helt enkelt den här apparaten då. Det var ett dåligt ljud. Jag såg någon flytta in också. Det var trasiga möbler. Och, och dåliga grejer alltså. Men, men gud vad det störde bättre. Det var ingen som ringde varken polis eller eller väktare. Äh, Jag kom här igång på vintern här och då var det ju fullt med, med is här. Man kom inte fram helt enkelt. Så det gick inte att komma fram. Men en fin sommardag här utanför långsrömden. Flykesskön har vi på höger sida. Och den här jackan ska inte nu. Man kan aldrig veta hur man ska klä sig va? Man ska ha en liten ryggsäck med sig också. Och här vinner alltså vatten från skogen. Där borta rinner det ner i, i stora älskön. Så att eh, ni har väldigt mycket att eh, se. Det är enormt med länkar. Det kan finnas döda länkar. Om ni går in på nadsol.se ni som aldrig, aldrig har gjort det så kan ni gå vidare i olika avdelningar och det kan finnas döda länkar. Kanske bilder som inte syns. va. Men det är lite jobbigt att hålla på. Jag har tvungen att stänga en gammal sida som hade funnits sedan 90-talet. Freewebtown.com hette ett ställe där jag skickade upp mycket, mycket mp3-filer. Alltså det var ju gratis va. Det hette ju freewebtown.com Men sen tog, skulle de ta betalt va. Och då stängdes de här gamla kontorna av. Det fick jag börja rensa liksom. Och sen på musicwebtown.com så kan man streama också gratis där. Men den här inbäddade spelaren räcker i fyra veckor. Sen måste de ta ett nytt konto för att den ska synas. Om man länkar då kan man behålla jag tror det är två eller tre så här Annars så streamas det här nu i Winamp ändå man kan, alltså bara, man kan bara streama i Winamp Jag streamade igår faktiskt på en annan server Som ligger mot Stockholms närrådesförening Tyvärr så blev det en, en testsändning där den 18... 18 maj där, det kom tillbaka lite grann. det var återkoppling där men det felet låg inte hos mig i alla fall så det var en del tekniskt strul men när det funkar i alla fall då hörde man ju min mikrofon bra och sånt, Och telefonsamtal med Kjant Andersson och sånt. Och ni kan ju pröva här att ringa också 0225 60 143 men tyvärr är det så när telefonen är öppen. Då är det ingen som ringer i princip. Det är en röstbrevlåda där som jag tror man kan tala in på tre minuter. Jag har inte någon uppgift på, på maxtiden. Men eh, det ska fungera så alltså att ringa 022 60 143 och sen kommer en röstbrevlåda Det finns ju de som gör det också faktiskt Och eh, om man kan prata i tre minuter eller om det är fem minuter det vet jag inte ja, Det var så mycket is en gång här på vintern så jag fick ju vända om då. Den rinner alltså vatten här Dels ner i Flytisjön och sen där borta rinner det ner i Stora Älvsjön där och jag lyckades lämna min kamera här, så att, men det var ingen större katastrof när jag kom ut i alla fall. Och så ska jag ha tagit en ryggsäck också, den här jackan ska jag inte haft med. Det är en del som klagar också på att jag tjatar, jag tjatar om samma sak stod det en gång. Det ska vara mycket mer trevligare att lyssna på ditt program om du höll på att om samma sak. Eh uh, vet du hur många gånger du tjatar om samma sak och det är mormor och du liksom du upprepar stod Jag måste säga att det är faktiskt skönt här. Det är riktigt sommar dag faktiskt. Och här kan man alltså fortsätta faktiskt så småningom ända in i Sjöetisk kommun. Man kan alltså fortsätta ända in i Sjöetisk kommun. Vi har ju flytt i Skön på högersida. De små släktar lite grann. Jag har kamblet upp till grann de här militärbyxorna. Och jag blev väldigt trött på allt det här militära. Jag var aldrig ute allts. Jag hade ingen cykel men så jag hittade, hittade en cykel på jobbet faktiskt, en, en sån här resacykel. Den var ganska trög att cykla på, de sådana smala däck. Men Den var väldigt trög helt enkelt att cykla på. Den var väldigt trög helt enkelt, men. men det var den första cykeln så hittade jag lite cyklar som jag tog hem. Nu cyklar jag i Upplandsvest och sånt, och Rosisberg. Nu har jag bara två cyklar kvar här va. De behövde fixas till också. Men sen så småningom så fick jag ju lite mer cyklar och så började jag ta mig ut liksom och cykla ner till andra kommuner så att... Och så hade jag med mig mp3-spelare och grejer sen också. Och tog bilder och jag filmade bara så att det här är... Mitt gamla liv som var där nere, det var mer än 50 år nere i Stockholm Jag bodde i Uppsala ett tag också och sen kom jag tillbaka till Stockholms län. Men jag flyttade från Stockholms kommun 1994 helt enkelt och här, här rinner alltså vatten Men sen var det här vattnet kommer ifrån det vet jag faktiskt inte riktigt Ja, jag kan inte hålla på att upp hela mitt liv faktiskt, men ni som, aldrig, ni som besöker mig för första gången, ni vet ju ingenting va? Liksom, vad är det här eh, jallarhornet? Ja, vad är, vad är jallarhornet för någonting? Gunnar Andersson, liksom, vem är det? Vem, vem, vem? Ni, ni vet alltså ingenting va? Jag kan inte hålla på att upp. När jag föddes och sånt, att min mamma och släktingar bor i Australien va? Och han halvbrors i bonnets med död. Vad ska jag dra upp? Ska jag börja hela mitt liv från början liksom? Jag jobbade på järnvägen och... Utan nu får vi koncentrera oss på att vi faktiskt befinner oss här ute i flyttig sjön. Här har vi rent och klart vatten. Och även nere i Uppland var det mycket rent och klart vatten. Jo det var ju så också att jag började ta mig ut med dem. Jag skaffade lägenheter också och var i sex år. I, i hösten 2000 så kom jag bort ifrån Märsland periodvis så var jag alltså i vissa perioder var jag mycket där uppe ibland var jag bara en lördag och söndag ibland var jag alltså länge va? på semester och allting va? i Siggebo hette det, magistratsvägen, två lägenheter 38 kv 59 så jag besökte Ceter då förra sommaren helt enkelt jag besökte Ceter förra sommaren och det vidare också ner till Hedemora och har jag har också besökt Hedemora ett antal gånger Och eh, Här har vi en rent och klart vatten Här har vi rent och klart vatten Och eh, Ni kanske hör vad jag säger då Nej jag kan inte hålla på att skra upp hela drivet alltså <går> Vi får ta lite grann I taget här helt enkelt Vi får ta lite grann i taget det är mycket att eh, spana in Nu hade jag också Cykelgunnar och radiogunnar hade jag ju Cykelgunnar, jag började cykla mycket där redan Det var helt enkelt otroligt cyklande Det var helt otroligt cyklande Nu cyklar jag så enkelt. Det var helt otroligt cykland Jag cyklade ju alltså... Jag hade ju en blogg som heter Cykelgunnar va? Och Radiugunnar hade väl en blogg som heter på navsol.se kan man gå in på och gå vidare. Nu när jag har bott i Långsättan sedan 29 oktober då, 2011 Faktiskt Jag hade en gubbe på jobbet som hette Dalberg men han dog i han var ju från Dalarna Han det var ju, han dog redan i början på 90 talet Han hade det super så han heter Dullberg Mycket minne från järnvägen också, jag tog aldrig några bilder på järnvägen för att Jag var så jäkla trött på tåg Det är en modelljärnvägen grej Men jag blev så trött på tåg när jag jobbade med tågen Så från början var det ju Modern tråd. Det hade enormt. Jag hade så mycket lok och vagnar och elektrisk ledning som, som gick på ett riktigt tråd. Alltså. Det var DL-lok och RSELok och det var alla möjliga lok och vagnar. Och det var enormt alltså. Till och med ute på vägar där. Ni som hör det här för första gången, liksom, ni vet ju inte liksom vad jag pratar om så här. Ni känner ni hade ju aldrig hört det här. Det är i alla fall en strålande sommardag. Vi är utanför Långsuttan. Vi har sjön på höger sida, jag haltar lite grann på vänsterfoten. Det är stark och fin och varm sol. Den här jackan behövdes inte alls idag. Men det är väldigt svårt att veta hur man ska klä sig För ibland så har den jäkla förmåga att munna på och bli kallt så solen är borta. Jag går upp till novemblan. Där brukar det blåsa ganska kallt. Men idag är det en fin sommardag. Och sen går det ner där. Till skogsvägar som delvis går ner till myckelbevägen också. Så man kan cykla och komma ner till Set och så vidare. Jag har mycket planer här på att cykla helt enkelt. Uh, och man kan gå här ända in i myckelbevägen om man skulle vilja. Uh, nu får vi se hur långt jag kommer idag. Vi hör hur det förlåter. där. Ni får tänka på. Vi gör en koll på att det spelar in här. Skärmen sl på en gång. Jag har hållit på med radio också ganska länge. Jag har ju lyssnat på... När jag var liten, jag var liten hade jag en radio där hos min mormor. Så den började alltså redan innan Sveriges Radio. Så då kan man få in så här kyl- och Det tyckte jag var väldigt häftigt. Så här komradios. Att jag låtsades liksom att, att jag pratade med de här gubbarna som satt och pratade i en mikrofon i någon sån lastbil. Va? Kyl- och frysexpressen var nog den första kamraden jag hörde. Det var så här gamla apparater på den tiden som man fick ratta själv och lyssna på polisen man kunde lyssna på polisen och tunnelbanan fick jag lyssna på redan från 60-70-talet där det var häftigt alltså att lyssna på tunnelbanan det var som en klocka som tickade så här och så var ingen som svarade efter ett tag så föll följde ner så här och sen man åkte tunnelbanan förr i tiden så kunde man höra en liten ringklocka som pinglade till det var alltså tågkänning tågen kommer så nära varandra så det blir som en blockering då kommer en varningspling va, och då gick då gick det ner. Det blev som en liten kortslutning där. De här loken körde på Stockholmscentral central där och i tomteboda också växlade person och posttåg Där var det alltså inte någon form av ATC. Är det loken vi hade, den var, de var avstängd. Det fanns in, ingen alltså den, den fanns ju, men det körde inte med en ATC, den var ju avstängd. Vi körde delvis på spår som vi inte hade en ATC och växling när man eh, kör som växling då går man alltså inte på de här stora signalerna det är tydligen ändrat nu men förr i tiden så gick man på de här, de här små som just heter alltså dvärgsignaler här hittar jag kantareller en gång dvärgsignaler, de här små den signalbilden alltså det är stopp och så kan det ligga snett vänster då finns det någonting inom rörelseriktningen Alltså det finns några vagnar som står på spårledningen Eller om signalerna står rakt upp så här Alltså 90 grader Det betyder rörelsetillåten för växling ja, Förr fanns det vutt också, vagnuttagning De stora tågen går alltså på de stora signalerna Och då visar själv Och de stora signalerna visar till exempel kör, vänta, kör Då visar också dvärgsignalen 90 grader Rörelsetillåten Sverige kan inte ligga i stopp och de stora huvudsignalerna ligger i grönt. Va? Men för växlingen förr i tiden så, så låg de här stora signalerna som det hette. De låg i rött. Va? De visar ju inte grönt. Därför att vi var inte tåg. Ja, tåg och tåg. Vi var, vi var växling. Och stora signaler visade inte grönt för en växlingsrörelse. De stora signalerna ligger i stopp. Det är inget tåg. Det är en växlingsrörelse. Och så tittar man på de här små så signalerna. Att de här stora signalerna kunde ligga i rött och visa stopp. Det, det spelar rock and roll alltså. Det, det, det måste jag tycker på. Ja, men då spelar vi in det igen och nu har jag lättat på trycket här. Det blåser upp lite grann. själv på höger sida. Man går så har Då så tittar man ju bara på dvärgsignaler. Och jag, jag, jag städade tågen också från 2001 till maj. I början på maj 2006 i maj 2005 då jobbade jag faktiskt ute i Hagalund på natten där. Vi var ju uppsagda då. SJ sade upp alla avtal också med trafikär, ISS 2011 så att det var en väldigt massa människor som blev uppsagda före mig och efter mig så var det ännu mer som blev uppsagda och de fick pensioner och grejer så att ISS har idag ställverket ute i Höga Lund på, så man, man stedade tågen visst man hade varit på SJ vi fortsätter vidare på Trafikär som köptes upp av ISS sen, sen vi växade tåg På uppdrag av SJ under en period Och sen började jag stela tåg istället Oj, här har vi en vacker sal tror jag Som ser mig Ja. Och sen det är det som öar också ute på i sjön Det är lite friska vindar idag faktiskt men det är ju en fin sommardag jag har lite problem med att jag måste trömma blåsan extremt mycket ibland. Men nu kan jag trycka på en pausknapp här. Jag kan inte tänka klart för att jag har trömt den här blåsan helt enkelt. Det är ganska påfrestande. Jag har cyklat den här vägen en gång. Eh, och då cyklade jag ner till... Eh, ja, du. Stora Kedvi tror jag det var. Och sen hem via Myckelbevägen. Nu har jag cyklat också mycket bevägen ner till Seter. Bisparshyttan och Seter. Det var första gången på sex år som jag besökte Seter. Jag hade inte varit där på sex år faktiskt. Jag bodde alltså sex år för att komma bort ifrån Märsta. Det är svårt att glömma bort Märsta. Jag bodde i sjutton år där. Och jag vet inte hur jag kunde överleva. Alltså det låter ju... Det låter ju extremt. 55 dB som man uppger från luftfartsverket kan ju aldrig stämma när man uppmäter landande flygplan i Rosersberg. som kommer på 350 meters höjd. På 78 dB. Och startande flygplan har ett otroligt pådrag. De kommer alltså på en kurs. Det är fullt pådrag på vad de drar ju framåt där. Och sen de är tunga, de är fyllda med bränsle, bagage, människor... De ska upp till mycket högre höjder alltså det går, liksom, det går sakta sekt. Jag såg en stora flygplan ibland som vände väldigt otäckt tvärt, va? Det såg nästan ut som ett flygplan det kunde nästan stå stilla i luften, alltså. när de vände så här ut mot havet då. Var, var mycket speciellt att bo i. Men jag förlorade mitt arbete då 2006. och sen, sen blev det otroligt med cykling. Och jag hittade cyklar och jag tog bilder och filmade så att. Och jag spelade in också med en här mikrofon så här. Så att ni som hör det här för första gången, alltså, ni, ni liksom måste få en liten introduktion också, vem jag är. Och jag röker inte och jag håller inte på med ett knark. Och min mamma bor i Australien. Min pappa är död. Pappa var raggare, mamma var ung. Och mormor var helt galen alltså. Nej, inte ut på den där äckla jäven. Och de pippade där och det blev, jag blev till och min pappa vägrade alltså. Han var ju absolut inte pappa. Jag har ju papper på det där rättegången. Fastställande av faderskap. Min pappa hörde inte av sig till mig först jag blev tolv år. Han körde alltså returpapper. Jag har en bild med min pappa. möter kungen i Stockholm. Min pappa mötte kungen, en liten bild. Man ser min pappa och sen kungen också. Det visar han eh, returbil. Han körde samling. Han körde också riv, rivningar. Han var vakt, vaktman också, växtade också. Oh. Jag kan inte hålla, inte hålla på att dra hela mitt liv men lite ganska små saker får ni veta här. Vi hyrde också också ute på Roslagen väder där. Från 60-talet. Min mamma var med innan hon åkte ner. 64 åkte hon ner. Med Janne Sätteström hette en kvar. Sonen där, Kris Sätteström. Han ligger begravd i Bånes. Och hans flickvän också. Utav droger. Man höll på med droger också i skolorna där. Jag skolkade mycket i skolan också tillsammans med Micke Asklander vi kan söka på hans namn. Han hade en sida med mycket bilder som tyvärr inte uppdateras mer. Han har... Micke Sklander och jag hade modelltåg. Och... Jag minns att han rökte redan som skolgrab. Vi åkte, åkte tåg hade modelltåg. Vi byggde upp modelljärnvägar också ute på Vega. Från 70-talet där så fick min mormor... Jag fick ju växa upp då med min, med min mormor helt enkelt. Hon dog i början på ja, 2019. Va? Hon var mycket gammal Jag har någon film på henne Hon är så skrynklig Den här vägen så småningom Så tar den här vägen slut och blir en vändplan Sen kommer man in i Svedbo I Seters kommun Jag har gått härifrån För första gången in i Seters kommun Fram till ett vattenfall Andra gången så gick jag ännu längre bort Och vände fler kilometer inne i Stetisk kommun så det har kommit en gång här på cykel här och cyklat här ända ner till så jag och hem via mycket med vägen nu har jag varit inne så mycket och vintern är över och det har varit mycket dåligt veder och konditionen är dålig här så att jag är ute och går helt enkelt lite grann här och det är helt otroligt skvalande med det här kisset alltså man känner alltså det hela tiden man är förkyld, vad det har med det. Jag har mycket minnen också eh, från järnvägens tid och sånt. Jag brukar vara inne på postvagnen som Svenska Järnvägsklubben har och titta på tågbilder och sånt. Jag samlar alltså på gamla tågbilder, bilder från Stockholm Central och sånt. Ni kan gå in på samlingsportalen.se till exempel. Eller på Svenska Järnvägsklubben och den här postvagnen brukar jag vara inne ibland och göra inlägg. Men när jag jobbade med tågen i 27 år, då blev jag väldigt trött på tåg. Så att jag tog aldrig någon så helst bilder på järnvägen när jag jobbade där. Och den här modelltågen gjorde jag mig av mig också. Det fanns ingen så helst plats. Så här kommer man alltså vidare men Själva den här vägen tar slut sedan i ju och sen får man gå in Så kommer man in i Svedbo helt enkelt i Ceders kommun Flyttig som rinner nedanför här, det är alltså lite grann norr om Långsöpan Flyttig går alltså vidare in i Ceters kommun Det finns vattenfall där borta, så rinner ju den rinner ju sedan i en liten, en, en liten bäck där Vidare då eh, till Damsjön som ligger i Ceters kommun Förra sommaren så cyklar jag ner här till Stora Ceder tror jag det var och hem igen och från en vänplan som ligger högt där borta så kunde man se att det var vit rök ur en skorsten. Och så jag kom fram då med cykeln till Stora Kedvi så kunde man se det var vit rök ur en skorsten. Och så att uh, den här vita röken som jag såg här borta från en vänplan långt borta va. Där ligger Stora skedvi. det är vikabröd som nu jag lägger, lägger ner sin verksamhet det är väl ungefär 35 personer som blev uppsagda och det är ju väldigt tragiskt faktiskt. Och jag såg en bager också där. Ja, jag lever ganska fattigt kan jag säga. Jag har 11 440 tror jag det var i sjukersättning av och bostadstillägg. Och järnvägen hade i alla fall i grundlön på 13 000 och 21 245 i månadslön brutto. Alltså 21 245 kronor i brutto. Eh, grundlönen var, så fick jag ut 13 13.000. På, på växlingen så jobbade man, man jobbade på växlingen då eh, nätter och helger. Men på tågställningen så jobbade man ju också helger. Så på tågställningen så fick man alltså OB då extra tillägg. Helt enkelt. För arbete på... Det fanns också en, en afrikan faktiskt på järnvägen som man, man drog... Traffic gick ju mycket dåligt från början. Och tog ju ISS, den stora ISS, alltså de är ju jättestora va. Alltså det är världsomfattande företag. Jag tror de kommer från Danmark från början. Men alltså de har ju verksamheter i... Ja. Så de köpte ju upp Trafikär som gick mycket dåligt redan från början. Det var dåliga avtal. Och när jag började städa tåg så var det så att det spelade ingen roll hur vi städade tågen. SJ, alltså SJAB, som inte alls betyder statens järnvägar. De var inte på något vis nöjda med, vår, med våra tåg utan de var mycket missnöjda. Och trafikärer fick böter. Det fanns ju tjejer som, som slarvade helt enkelt. De hade väldigt bråttom helt enkelt att städa tågen. Och de, på Stockholms central till exempel så var det ju bråttom helt enkelt. Man kunde ju vända ett tåg till Malmö kanske på 15 minuter. Så att de sa att det här tåget ska vända på plattformen och gå tillbaks. Och föran dörrarna. Och sen fick man alltså ta det värsta. Och sen har personalen sa till att nu... nu liksom, ja, det värsta är borta men det är inte allt som är borta. Men det ser ganska bra ut och klockan är mycket och det här tåget är sent. Det här tåget har kommit nu från Malmö och det har varit sent. Ja, det var ett tåg som var så otroligt så de, de kom aldrig fram till Stockholm överhuvudtaget. Man vände alltså Malmö, tåg från Malmö, X2000 vände man i, kanske i, i Norrköping eller kanske i Södertälje alltså. Resan fick ta sig fram till den platsen. Men SCAB, de var ju aldrig nöjda va. För varje toalett fick man 40 poäng. Här är fullt med trådsländer här. Jag ser trådsländer alltså överallt Nu har trådsländerna kommit Och de är jättemånga helt enkelt Så att äh, här har man gallrat också Den här vägen alltså man kan ta sig in i Seters kommun så småningom Och det ligger enstaka stugor också med sjöarna här faktiskt Det är alltså fritidsjön som går här Städningen var mycket stressigt Växlingen kunde vara stressigt med post, växa posttåg. Och posttågen skulle komma iväg i tid också. Och sånt. Det blir ju böter. om man, om, man, om Men ofta var det posten som lastade, de lastade tåget så sent. Nu får vi lite grann här. Ja, det finns så mycket att prata om så det är inte klokt det här. Där borta ligger nästan Cetisk kommun. Det är helt otroligt alltså. Jag kommer alltså från Hedemora kommun och går in i Cetisk kommun. Det är helt otroligt. Så att jag har gått alltså många gånger här. Men jag har inte alltid kommit in i Ceters kommun. Då får jag se hur jag känner nu. Man kan komma in i Svedbo heter det. Jag ska kanske se hur det ser ut där. Ja det är på höger sida. Och uh, det ska ligga en liten stuka. Det ligger nog enstaka stuga här nere. Jag har filmat där också. Det är ganska svårt här för er som aldrig, aldrig har hört mig förut. Som inte vet vem, vem jag är och sånt. Ni kanske tycker jag har lång tårn och sånt. Ja. Jag röker inte och dricker inga alkohol heller, jag att och dricker läsk också. Det viktigaste där är ju då, att man får vätska i sig. Så att det inte går att bli uttyrkad. Helt enkelt Och vi hör någon uh, Ja, Jag stelade ju tågen på Stockholms central faktiskt och uh, det var en väldig massa människor som blev uppsagda där jag lovar Och sen blev vi uppsagd då Det var ett och ett halvt år med socialbidrag då Alltså socialbidrag på sikt från kommun, det var inte roligt alltså Ibland fick man 9000 liksom Men så fick jag då en utredning på mig och då Stod det att jag hade ingen, ingen arbetsförmåga Och den förväntades inte heller att bli bättre Jag fick ju nämligen Jag har Ischias då, och Ischias med utstrålning som är konstaterat på Lövenströmmelska sjukhuset då i I I, i helt enkelt Och sen har jag då inflammation i bägge helsenorna men jag kan ju säga det att jag jag kan ju gå faktiskt jag skulle skäla ut en tant en gång här en bra gammal gumma hon höll ju på och plockade in om rätt stora rätt stora hinkar och så skulle jag skäla ut henne och säga att han vet här han förljuplar inte hur jag inte på här honom och honom och honom och honom och honom och honom och och och honom och honom det jag och och jag och Janne Lindström hade lite Play-program där. Han är redaktör för Rapport. Vi var kompisar. Hans mamma heter Barbo Lindström. Hon jobbade på Sveriges Radio. Pappan heter Bengt Hagman och var redigerare där. Besökte Sveriges Radio i mitten på 70-talet där. Och vi kom in i en sändningsstudio med Alicia Lundberg och satt och pratade i p Och uh, hans mamma jobbade på Aktuellt där. Hon hade haft hand om kvällstoppen Eller svenskstoppen toppen eller fransksnoppen Ja, jag bodde i en vecka, men de kallade mig för böggävel Det fick flytta den. jag flytta att den då de var till Polen Borlänge ja, var mycket speciellt för tanke på så att eh, jag hade egen radiostudie också studie 36 där Mm. Midsommarkransen, det hette Främlingsregeln faktiskt, det var ju lämplig lokal för Sverigepartiet. Och det är på ämnet då faktiskt är kultur- och frukturämmen som vi använder faktiskt från början. Äh, som från början helt enkelt. Äh, och äh, ja, det var studiet 36 där, som var ju en helt vanlig lägenhet. Och tvålslam där. Jag vet inte vad jag ska få Ja, jag skulle inte varit med idag, men jag tänkte det går nu, det blir nog muligt och kallt. Då släpper jag på på jacka här också. Jag är från som Hegesfjern, jag bodde i Hegesfjern från ungefär Jag bodde på Söder först, sen åkte 3. När jag var när jag var 18 år va. När jag var 23 år då. Ja. Jag var 23 år sedan alltså jag fick min första lägenhet Här rinner det väldigt vackert vatten också Det finns väl ingen sjö i skogen men ändå så rinner det vatten här Rent och klart vatten rinner det Ner I flyskesjön Men här liksom här uppe i skogen finns väl ingen sjö här Här går man hålla låda för sig själv så här, men Sen många år tillbaka har jag alltså en MP3-spelare som jag håller låda på man, liksom, man får ur en massa saker också. Det är inte bara att jag, liksom, jag går här och pratar för mig själv. Utan så här kan ni lyfta på det här. Och höra vad jag säger. Och den här mikrofonen är rätt bra faktiskt. Och jag kommer köpa mer sådana här apparater också. För att kunna lyssna på musik och sånt. Och här lite ont i högerfoten också. När jag fick alltså information i. I bägge helscenerna här. Fick jag alltså informationer. I bägge helscenerna här. Och det, det helvetet kom 2005, jag jobbade i Hagalunda där på natten, vi var uppsägda då. Skulle vi skulle ju välja Maristed. I maj 2005 och då kunde jag knappt gå alltså. Nu går jag omkring och halta på högerfoten här, det sitter alltså på en fot i taget. Jag har, har haltat nu på vänsterfoten här. Men Nu haltar jag på högerfoten istället och har flyttar sig då. Till högerfoten helt enkelt. Så nu haltar jag på högerfoten, det flyttar alltså, det, det pendlar mellan vänster och högerfoten foten här. Nu kan jag ju gå här men, det är väldigt alltså, nu haltar jag på högerfoten, jag haltar på vänster innan. Så smärta var mycket speciellt. Och eh, sen eh, när jag är uppsagd då och jag hade cyklar, flera cyklar, jag hittade cyklar, jag började cykla mer och mer. Skaffade mp3-celler, köpte digital kameror, började göra sådana här program. Till exempel så gick jag och cyklade väldigt mycket till en pizzeria som ligger i sektorn av kommun då, i Til som heter Calabrese. På vintern så gick jag dit då för att få motion och det var, alltså, det var inte plogat, det var och det var fullt när storm och då gick jag fram dit helt enkelt för att få motion nu har man bytt ägare nu och cykelsteffe som bor i Thiel han tyckte det var ganska duktigt att gå ända från Valsta till Til och fram och tillbaks jag kunde också gå faktiskt i Sigtunals stad och tillbaka och Sigtunals stad var ju en mycket speciell stad också det är Sveriges första stad det blev man mycket störd utav Livgardets militära verksamheter så att Så fort liksom man ser någonting Det står att folk blir stöd av ett skjutfält Jag vet hur det är att bli störd av militär verksamhet Jag vill aldrig Aldrig någonsin i hela mitt liv uppleva detta helvete en gång till Livgardet höll också på med sådana här rysammunition Och övningar på nätterna Och det kunde jag inte fatta först vad det var Alltså jag, jag visste inte att Livgardet låg där på andra sidan Så jag började kolla på kartor och sånt Det är en lysammunition som går upp i luften och står kvar ett tag innan det börjar sänkas ner det var, det var övningar de hade på nätterna Det som fanns i den här skogen Det fanns en skog mellan Märsta och, och Rosesberg Fram till Rosesberg slott och sånt, det var ett gammalt, mycket gammalt militärt övningsområde som fick stänga sin verksamhet När Arlanda öppnade Man kunde inte bedriva sin verksamhet med flygtrafik Över området Det gick inte Utan där, där alltså var riktiga övningar Infanteriskyddsskolan Som har en minnessida också på internet Och det finns gubbar som lever än idag Det fanns en bunker där som det stod Någonting med björn tror jag det var. Från Borås 1957 man kunde hitta gamla rostiga handgranater, även järnvägsräls också. Där hade man det varit mål som gått på smalspår i räls där. Uthelle ut Udd heter det då, eller båtudden va. Ehm, hade varit foa förut. Och där flyttade man den här hundtjänstverksamheten, alltså specialhundar. Och Det är, alltså, det är taggtråd och, och bevakningskameror man mötte mycket de här hundförarna det var ofta snygga tjejer i svarta uniformer och så hade de här, de här skåtbilarna också de övade också i skogen i Vallenturen och Uppsala skogarna som man sa på lokaldagen också och man mötte helt enkelt de här ibland ibland kunde också hemvärdet vara där med sina hundpatruller och övade med komradio och ibland så kunde också soldater från kungsängen vara där. Med ryggsäckar och skjutvapen och grejer va? Och eh Ja man fick inte vara väldigt helt enkelt att att eh, se militärer alltså. Men för det mesta så mötte man väl ingen eller kanske bara någon sån här skåpig hund. hundar i. Det svenska försvaret är ju ett skämt va. Vi har inte en chans. Det finns inte en chans att klara sig mot fienden. Vi har ju röstat ner så pass mycket så att det är inte mycket kvar. Och de här upploppen som är, är ganska farliga. Därför att polisen har nu börjat att gripa och även häkta. Men det stora flertalet kommer att klara sig alltså. Men några är på väg nu att åka dit här. Och finns det bevis så kommer de också nu att... Det är snart att få sina strass här så småningom på någon rättegång. Och det är ganska grova brott det här med upplopp och bränna bilar och våldsamt upplopp och det här. Men alltså, polisen är ju så rädda. De kanske har stora stenar mot deras bilar och allt det här. det är ju... De ska döda poliserna och. Det är så otroligt hat. Och polisen måste alltså gå lite försiktigt fram för att skydda sin egen säkerhet. Men okej, okay, vi säger så här: att nu jävlar. Nu, svor jag. nu skiter vi det här. Nu kör vi det öga för öga. Tand för tand. Och hur gör vi då? Polisen uh, sätter in specialstyrka med förstärkta vapen. Och uh, ja, gummikulor, Tårgas. Vattenkanoner. Uh, vi kan ju ha helikoptrar som släpper såna här vatten, vattengrejer va? ner på dem. Såna här vattengrejer. Eller skjuta skarpt, alltså skjuta ihjäl dem helt enkelt. Eller skjuta för att skjuta dem i benet då. Så att de inte kan springa iväg. Det är en, det är en avvägning va hur, hur en polisen gör. Hur man än gör. Det är bara kritik va om man, om man, man, man, man tänker på sin egen säkerhet Jävla feger så alltså går till attack istället och griper de jävlarna Och kör man det hårda stilen liksom och, och griper folk och det här då det övervåld och polisvåld och, De filmar liksom och slår på batongerna och polisen blir åtalade Vad har man för direktiv? Alltså vi, vi, vi måste ju ta tillbaka våra gator Det här går inte vi måste ta tillbaka våra gator i de här förorterna. De här gängen, de säger bara fuck you. De är, de, varje bil som brinner, de filmar ju. De blir ju så upphetsade alltså, de, de, är, de äger ju gatorna. Och de kan göra precis när de vill. De kan bränna en bil precis som de vill och det brinner en och annan bil. Det här är ingenting nytt för Sverige. Det har funnits länge. Bråk mellan invandrare och raggare kanske skulle tälja. De stor mål på Södermalm där ni vet. Det här är fenomen som finns. Ja, det är i Frankrike och England. Upplopp, Riots i England, ja, ni vet. Sveriges fönster, fönster plundrar. Så det här är inte ett svenskt fenomen. De har naturligtvis fått intryck från andra länder. Och alla invandrare som är skötsamma måste ta avstånd från detta. Muslimerna måste ta avstånd. Och försöka kanske att hjälpa de här grabbarna att söka. Ja det är svårt. Vi tar lugna ner oss lite grann. Här är till, till Västeråsa Energi här. Och den här vägen leder fram till. Eh, en vändplan så småningom. Det är ganska långt att gå. Det här är inte, det här är inte. Det här är inte. Det här är inte, det här är inte skog längre, utan det här är Stora Enso Bioenergi bio Jag har i alla en gång här Utifrån Kedvi Jag har ju sedan cykelväskor också på styret idag, idag glömde jag i kameran och den här jackan skulle inte varit med heller Här ligger stora mängder med här, här har man dragit upp träden, alltså som de är, med grenar och allting Det här är Stora Enso som har Skogarna här, det är inte svea längre Vi befinner oss fortfarande i Hedemora kommun När vi är närmare så sagt Det ligger gränsen för Seters uh, kommun Och där bodde jag i sex år i Sigebo. Magistadsvägen 6 Jag hade ingen kamera och ingen MP3-spelare där Tyvärr Så det blev aldrig några bilder Men jag minns ju mycket När är ett isobjekt här Jag har gått massor av gånger här Massor av gånger jag har jag gått här Och jag... är raktar jag mig här. Nu ska jag trycka på Jag är tillbaka igen, jag är lättat på trycket igen Jag kan liksom inte prata på samma gång som jag lättat på trycket nu har jag lite dalmål, jag kan ju lägga på lite olika dialekter på det här vetet På järnvägen så pratar man också i en sån komradio Och sen när vi började växa posttåg i Tomteboda också så fick vi en kanal en, en kanal Kanal 8 Som gällde för tomteboda barngård. Postterminalen som finns nu i, i Tomteboda den kommer läggas ner här och Man håller på att bygga en helt ny här i Rosersberg. Att jag har bott och sett här i sex år och jag har varit i Kalmar också med en mycket vacker kvinna. Så hon sedan blev ännu vackrare. Hon hade väl lite otur med sina klara kan man säga. Eh, knivskulen var hon ju. Så att jag fick ju aldrig se hennes bröst faktiskt. Och hennes nesa kanske var lite, lite sådär konstig men den fixade hon ju till och gjorde sig... Ja, det blev en, en otroligt vacker kvinna. Det var nog bland de vackra som jag någonsin har sett på de här bilderna. Och hon bor i Kroatien. Hon hette Magdalena. Ja, eh, vi går inte in mer på henne. Vi har levt ensam nu eh, 16 juni 2000. Då, då älskade vi med varandra för sista gången och sen flyttade hon ner till Kroatien. Sen ringde hon mig i tre år och skulle komma tillbaka till Sverige. Och Sen försvann hon bara. Sen hörde hon av sig för några år sedan och la en lapp i min brevlåda också på Städtengatan. Hon ville inte komma in i lägenheten inte. Sen hade vi lite kontakt på telefon och sen alltså Hon hade ju lämnat sin karl också för, för, för, för några år sedan, han, han hade misshandlat henne så att hon var på väg att lämna honom och komma tillbaka till Sverige Och vi skulle flytta ihop igen eller börja börja om igen Men vi, vi glömmer det Vi har bott här uppe i alla fall sedan 29 oktober 2011 Och här är den.. En mycket varm sommardag faktiskt och, eh, Frågan är hur långt jag ska gå helt enkelt, här. jag är ganska stel i kroppen här, jag haltar också Och det, det är varmt och skönt, det var väl lite rinda förut Man får ju räkna med att det kanske blir muret också, så, här. men det, idag är det verkligen Det är verkligen en fin sommardag Och eh, Vi kommer så småningom fram till en här som äh, delar Hedermorra kommun med äh, Ceters kommun och ja, jag blev ju mobbad i skolan kan jag ju säga i alla fall, det är jag ju Eriksdalsskolan där man hade ju vintermässa på huvudet och man skulle ju vara så tuffa de där så vintermässa, den höll de med på och lekte med och, ja gud och så var det en kille som var väldigt tjock där Kla, Klashättan han hade en sjukdom, så att Tyvärr var jag med och mobbade honom också, men jag var i honom också faktiskt, men vi var ju sådär dumma mot varann. Uh, ja, flickor som spelade ABBA på sån här liten kassettspelare med Någon liten högtalare, det lät ju ganska dåligt. Werner Örn hade jag som lärare också på Katarina Real där. Långsittan är jag omgiven av de höga bergen här då. Och det här är en, en väg som går de tar ju slut här men man kan alltså komma in genom skogen och komma fram till Sledbo som ligger i Cetisk kommun. Nu fläckte på det på här kan jag säga. Där ligger någon stuga eller två nere nedåt här va? Det ligger väl en stuga, va? Nu ska vi ligga två mindre stugor här kanske ner också. När jag har varit nere och filmat en gång där. Med en liten båt. Det finns en, enstaka hus som ligger här Vill man komma bort ifrån Höghus, jag bodde i Höghus i 17 år På sjätte, på sjätte våningen Och hade grannar uppe i taket där De första grannarna jag hade I Märsta De hade en fet bebis Och en dotter Den där feta bebisen Är ju ganska stor idag Ungen är ungefär 18 år va? Gammal och Den lilla rackan sprang omkring, alltså för huvudet på mig Jag bodde på sjätte våningen och ovanför så fanns det en familj då Då var det där Duvidduvidduvid Duvidduvidduvid Duvidduvidduvid stannade till och så sprang det lite och så sprang det och så stod den still Och så var det här, jag spelade musik i Märsdal vet du Jasså yes. Det flicka där som skrek genom ett fönster Och sen la hon en lapp i min låda också, och så stod det så här om du inte slutar spela din musik så ska jag med ett L. Ska jag ringa polisen. Men det var ju på dagtid. Och flygplanen som gick där, de förde ett helt otroligt oväsen. Det går, alltså det går inte att beskriva hur, hur det let va. Det tog aldrig slut och sen var det bara att vänta på nästa. Det var ju olika varianter med vindarna där. Ibland kunde vinden ligga åt ett annat håll. Och då hade vi inga, inga flygplan. och landade med över istället. Och så vände vinden och så kom de i alla fall söderut Över den här förbanden, den soptippen då Och det let ju fruktansvärt illa Folk sitter på gården där på Slövtegatan och grillar, äter mat och, och har jättemysigt va, i timmar Och dessa plan kommer alltså på tusen meter Det låter ju alltså någonting, det, det Här kommer det ut en tjej en gång En brönett med stora tuttar och jättesnygg hon. Och hon cyklade alltså och cyklar alltså in i Ceters kommun Jag tror det ligger någon stuga där nere Några enstaka Ja vi skulle alltså nu kunna ta oss fram Så att vi kommer in i Ceters kommun uh, Ska vi kunna göra Och här är alltså vän, plan. Det kommer inte en tjej här, jag höll, jag höll på här och pratade med en mikrofon här då Jag har hunnit med ganska många program här uppe nu så kommer det ut en tjej här vet du, med världens cykel, alltså eller sån här dyrbar. Och så sa jag liksom jag har du kommer där du säger jag. E ja. Och, och ja. Eller var det här hon kom? Nej, det var där borta. Ja, det är dalkarsvägen var. Hon var jättesmög att vi skulle gå en sån här och jättevacker bröna. Då skattar vi till. Och sen cyklar hon in här till Säter kommun. Det ska se det ser ut här, för det var ganska blött och fukt här förut. Det är alltså vägen som går här, och vi kan tyvärr inte filma idag. Jag har alltså ingen kamera med mig. Jag har ingen kamera med mig här, men... Så att jag vet inte om de kommer den här vägen från... De går från Mora då, ner till Stockholm. Och de kommer här. Och så går de ner här. De går genom långsätan och ner. De vilar upp sig lite grann i långsätan också. Det är ganska torrt måste jag säga här, mycket torrt. Men här ligger en större vattensamling, så den här tjejen var jättesnygg. Och hon försvann väldigt fort också, jag vet inte om hon hette eller någonting. Vi ska se om vi kan ta oss in här nu i Seters kommun. För nu har vi faktiskt tagit oss så jäkla långt så att vi börjar närma oss gränsen mellan Hedemora och Seters kommun. Så nu har jag varit väldigt långt norrut, mycket långt norrut och kommit in förra året i Setricks kommun och gott också att filmat på skogsvägar långt norrut där Det går också en asfalterad väg långt där borta nu som går ända upp till E80 där uppe Vi kan se om det är något blött och här bort här borta eller så kan man komma igenom helt enkelt Och var det här vattnet kommer ifrån så rinner här det vet inte jag riktigt kan kan inte häkta fast den här klämman någonstans, eller för jag har ingenting på överkroppen heller. Jag vill gärna hålla den här apparaten ganska nära munnen. Ett tips till er är faktiskt är att skaffa en MP3-spelare med mikrofon. Det kostar några hundalappar. Faktiskt. Det kostar några hundalappar. Och så kan ni faktiskt tala in så här. Det blir i wave-format då, men man har ju konverter som fixar över till MP3. Så nu, är vi, nu är vi snart faktiskt på gränsen mellan Hedemora över till Seters kommun. Och idag skulle man naturligtvis inte haft den här, den här jackan med sig heller, den här gröna jackan som hade söndat. För idag så var det inte mulet. Men det är väldigt svårt att veta någonstans här nämligen går i gränsen så att det är hela snart rätt. Vad är Blå, blåbärgsparten börjar dela med Vi Ni återkommer nu jag har. Ja, ska se om man kan fylla på lite vatten. Det randde ju vatten här också. Av skogen. Ja, det är väldigt varmt här och det är mycket torrt också i markerna här. Jag kommer att tänka på det nu. Jag har lättat på trycket här. Men jag jag skulle behöva fylla på lite vatten här faktiskt. Här har vi vatten som jag. Här ja. Här är vatten för den nämligen. Och äh, Här är vi vatten så alltså, den här också och äh, Här är vatten som renar. Vi ska ta och helt och klart vatten och vi ska fylla på platsen här verkar som renar här. Vi är snart över nu till Seates kommun. Let's get it. Let's get it. Let's mm -hmm. get it down I've got them perhaps so. och äh, fortsätta här i en Ceters kommun faktiskt vi är så nära vi är så nära här så att vi måste faktiskt ta oss in i och det är alltså dahl som går här och jag är lite osäker på om man går den här vägen från Mora i Stockholm finns Det finns en hemsida på det där Alltså det finns en hemsida på Dahl-Karlsvägen har en hemsida vart Jag kan inte klämma fast när jag den här, här för det här och ingen kan klämma fast, men jag har ju inte någonting på ögonkroppen ja, oh, man kanske kunde klämma fast den man kunde klämma fast den här nu i kepsen faktiskt så att man ramlar av, man ser att han sitter precis på kapskanten så att den är ganska nära munnen i alla fall, nu sitter på kapskanten som ett experiment, det här borde höras, det är ganska nära mun nu har eh, mp3-spelaren på kapskanten fast kläm med en Du jag inte tänka på att hålla in så att nu är vi nog faktiskt snart för första gången in i Seters kommun för 2013 jag var ju några gånger här 2012 men nu är vi alltså för första gången här i 2013 och jag tror nästan att vi har kommit över gränsen här för eller från eh, Hedemora kommun så att vi är nog inne nu i Seders kommun faktiskt där det känns inte så konstigt så nu är vi nog snubblades på alla de här stenarna vi ska se hur blött det är här nämligen så att det är ju eh, kanske lite mer fuktigare partier här också. Men eh, nu är vi nog faktiskt över gränsen här. Jag har ju klämt fast MP3-spelaren på, på kapskanten här. Eller skärmskanten kan man säga. Hus besokar ja. nu man kommer genom skogen. Och här är. Eller det har nog varit ganska blött här men. Det har torkat upp en hel del. Faktiskt. Och. Eh, det har varit mycket mycket värre här. Förut. Jag har lite svårt att komma fram här. Nu sitter MP3-spelaren här på. På. Skärm. då. Så ni ska nog kunna höra vad jag säger ganska bra här. Så det är Dalkarsvägen här då. Och nu är vi ju definitivt redan inne i. Säters kommun. Som sagt. var. Vi är alltså inne i. Säters kommun. För första gången. 2013 Då kommer in här nu i Svedbo heter det Nu är vi inne i Seters kommun Och det är alltså första gången för 2013 som jag kommit in i Seters kommun nu är vi inne i Seters kommun, vi är så alltså inne i Seters kommun. Nu är vi inne i Seters kommun här och vi närmar oss Svedbo. Dalkarsvägen går här De har en hemsida också Jag tänkte inte när de är på väg till Stockholm nästa gång från mora. Så att äh, Nu är på väg ner Här är här. Och jag har klämt fast en äh, 3 spelaren också varför gör det inte fler som jag skaffa en MP3-spelare faktiskt och ja. den har ju då en mikrofon Det kostar väl den här nästan 400 kronor, va? nej, de här kostar bara 249 ju. någonting, netto inte att se ja. Utan frakta. Det finns ingen fraktavgift va. De där minsta mp spelarna som inte har någon mikrofon. kostar bara 129 kronor nu. Och eh, det rymmer ju mycket musik. Eller överhuvudtaget. MP3-4. om det spelar upp. Andra format också. Nu har vi alltså en mikrofon på den här. Som gör att man kan hålla låda nu snabblar vi fram här och kommer ner på Dalkarsvägen som det heter eller Dalkarsleden ja det heter Dalkarsvägen Dalgubbarna gick ner här med Engelbrekt Vad var det den här vägen de gick då vi kommer ner i i Svedbo som ligger uh, söder om Flyttig sjön, och flytt sjön går ju ner i uh, in i Ceters kommun också. Det är bofinken där Nu inte bofinken Knut <snar> Och då har vi tagit oss över kommungränsen och kommit in i Ceters kommun For the first time of 2013. This is är International Broadcasting from Gunner and the Microphone Och så slänger på sidan här också Här ser vi ett elskåp Och uh, vi är alltså inne nu i Seattle kommun så att det här är en En stor uh, sensation faktiskt Det känns uh, Det känns uh, stort att komma över som så här Kommer från Hedemora kommun Till Seders kommun Och här har vi precis kommit in i Seders kommun I Svedbo Boselisa ju döpt om Svarvabo till Svedbo faktiskt men det är Sybo men det Och Ja, jag ser nu en karl med en naken överkropp här. Ett, ett, ett setto. En Stockholmsjävel här som kommer från en gammal förort där man bränner bilar och kör in knivar i folk och pillig knurkar. Så att här har vi Flytidsjön på höger sida och vi är alltså inne i Säders kommun. Jag har ingen kamera med mig här så att jag kan inte filma vad jag ser kommer en vänsterkurva här om kraft till Uffersbacke också. Det har väl lite lättare slöjmån kanske. Och här går ju fram de sista elstolparna också. Inom Hedemora kommun kommer fram den sista byggelsen här. Mellan Säter kommun till hedemåra kommun här över. Kanske kommungränsen. Och äh, väntar alltså en ganska så besvärlig övförsbacke här. Det är riktig sommar alltså helt enkelt. Äh, nu måste jag stå i någon sekund. Jag kunde inte fylla upp flaskorna hela vägen så att de blev helt fulla. Jag ser hur apparaten sitter här ovanför mig här på själva skärmen då. Så att den här mikrofonen som är. Om den stängs av också. Så den spar ju då automatiskt helt enkelt. Sen är det Wave. Men det får man konvertera. Över till. Man kan även köra om Youtube. Till MP3 format. Tidigare så fick jag ganska låg bitrade. Eller vad hette det där. Det blev bara 64. Men jag bytte så här. program så blir det verkligen högt ställer man in på 128 kb per sekund så blir det också det från Youtube vägen ja och eh äh Ska vi ska gå ner mot vattenfallet i det som är här. Nu har jag mikrofon precis ovanför skärmen här. Vi är alltså inne i Ceders kommun, i Svedbo. Och här börjar alltså precis här med lite bebyggelse och och elledningar el och grejer. Flyttjans går gå här Den, går, den fortsätter i ett vattenfall här Faktiskt Och uh, nu blir det en spacka här Vi ska se om jag kan fylla på Med mer vatten Så, uh, Nu är det Nedförsbacke här och uh, jag har apparaten uh, på ovanför uh, så att säga, här och huvudet. Först glömt på kappsskärmen. Jag ser Vitsipel också. Vi är alltså inne nu i Seaters kommun. For the first time of 2013. This is the international broadcasting for our international listeners. You are very welcome to the program from Gunnar and a microphone gunner and a microphone and we are now in the community, we have left the community of Hedemora in the south of Dalarna and now we are broadcasting in Säterskommun uh, community where I lived, used to live in Siks uh, very good to leave Stockholm for some time because it was very noisy from Arlanda airport jag kan se air ledningar också här som jag är att man kan fylla på lite mer. Den här klockan från Claes Olsson till exempel. Den visste jag inte hur man ställde in den. Men så började jag pilla lite på den. Så att den gick faktiskt Men Så bytte man ju till sommartid här. Så att nu går i klockan en timme fel. Men den lägger man ju bara på. Helt enkelt. Alltså vad klockan visar så lägger man bara på en timme helt enkelt. Men nu bryr mig inte om ett dugg vad klockan är. Vi har ju flytiskär med för oss här. Och det skulle vara ganska skönt att cykla här faktiskt. Men uh, we have no bicycle with us. We go in with our uh, we are boats uh, because my boats well my for walking. And I guess if I had lived with my mother and my sisters and my brothers down there in the land of down under, you know, Australia because my mother left me in 1964. You know she she leaves her son in Sweden. Uh, she leaves me Kenneth Gunnar Anderson and she leaves also. Her son Krister Setterström and he is dead and he is fun uh, he is uh in, in, in Bolness. Hon hon l lämnade två söner i Sverige alltså Så att uh, nu ska jag lätta på trycket här. Jag kan ganska bra engelska faktiskt och If I had lived uh, in Australia I guess I had a good English accent Jag skolkade mycket från skolan faktiskt Men jag lärde mig att läsa och skriva och om jag stavar fel så går jag in och pillar lite där Faktiskt Så jag kan prata ganska bra engelska fast det gör mig aldrig i vanliga fall men om det var folk som frågade efter tåg och sånt på centralen så kunde man faktiskt svara dem också. Måste jag säga. Nu är vi i Seters kommun. Vi har just detta på trycket. Vi ska se om vi kan komma ner här till ett vattenfall som ligger här nere. Och fylla på mer vatten helt enkelt i de här vattenflaskorna. mp 3 är ju fastklämd här på kepsan. Det är så otroligt äh, skrattande med min lilla äh, dingeling. Uh, jo, jag kan prata engelska och jag kan prata olika dialekter då. Jag kan uh, prata lågt och starkt. Uh, vi har ett vattenfall här på höger sida också. Vi kan inte hålla på travan kring hur långt som helst faktiskt. Men jag skulle kanske vilja fylla på mina, mina vattenflaskor här som jag med mig faktiskt. För att vä väskan är väldigt viktig. Väskan är viktig också. Jag har en midjeväska med mig här. Praktiskt. och uh, vi har krosshandskarna från tråstagård också här kommer alltså mp 3 spelaren är fastklämd på skärmen här ovanför huvudet så den här mikrofonen ska nog ta upp signalen från ovanför, det har jag inte testat det förut men det sitter en fastklämd där här har vi ett elskåp här jag jobbade alltså under kontaktledning på järnvägen på 16 000 volt så alltså att man fick inte vara rädd för såna grejer Huvudbrytaren på en kan man säga Det var ganska mycket power, det här nästan 5 000 hk. Och De väger väl 87 ton, det var 1027 och 1039 som vi körde Både med spakarna och radiostyrning Ja det känns ju Det känns ju ganska här att gå här I Setis kommun och inte befinner sig i Hedemora kommun. Faktiskt. Jag kommer inte ihåg hur långt regeln går upp här till höger faktiskt. Här har man någon medstation här. Det är dammluckor här. Ni kanske vet att det var vid, vid Damsjön också på söndagen. Dammluckor. där. De är från 1800-talet då när man byggde gruvan helt enkelt. Rällingsbergs Det fanns en ågruvan också. Den här åskruvan. För att få vattenkraft. Och där ligger flyttigården i Seter. Jag har ingen kamera med mig eller så. Men det här är alltså Svedbovägen 7 till 15. Sen tar, ju Sen tar Ceters kommun slut. Och eh, Hedemora kommun börjar. Och eh, längre bort så går en asfaltväg Som går ända upp till Europavägen. Och den går ju också ner. Till Stora Kedra och liknande. Och det här är ju helt enormt det här. Att ta sig så här långt upp faktiskt. Jag vet inte hur långt den här vägen går egentligen. Jag kommer inte ihåg om det bor någon människor det är alltså för, lite, för lite skön skönda här och jag kommer ju från Stockholm då, den 29. oktober 2011 jag tycker till exempel att när man lyssnar på radiodalerna det, det är väl en gubbe där som har något dal, dalmål men lyssnar man på dal, till exempel, då ska man kunna höra folk som har daldialekter inte hör man det inte Nej, Fisatan, det kan ju vara skåningar och allt skit som pratar lite på lokalradion helt åt helvete va. Och nere i Skåne så kan det vara stockholmare eller som rikssvanska som pratar. Jag har lite svårt för skånska faktiskt. Vi hade en kärring på söder som hette Fru Björklund. Dammluckorna. Dammluckorna som var vid dammsjön faktiskt. Här kommer det från lilla stora älskön flyttig sjön här och så rinner det här ner och det här ser ut som gammal järnvägsräls faktiskt det här precis det här så att här finns en räls här som rel, precis som en rel format som, som ett stöd här och här rinner alltså vattnet då här är ett vattenfall kan man ju säga helt enkelt Så ligger i Seters kommun Och det är väldigt vackert här Söndag är lördagen den 25 här Jag har ställt in eh, Närråden för att spelas in automatiskt idag Faktiskt Jag måste få komma ut mycket mer faktiskt Vad kan man ställa in här Den ligger på 7 här nu hur mycket man ska öppna de här luckorna helt enkelt. Och här har vi också en elektrisk apparat som är kopplad på något vis här. man kan se genom medsvärden här. Och det ser ut som järnvägsrelse också som går här. Vi ska ta och uh, fylla på här. Det ser ut som järnvägsrel här också som är här. Första gången jag kom in här, var det var på hösten, då gick jag här och sen hem igen. För det mörknade. Jag jag spelade in också med någon mikrofon. Andra gången så gick jag längre bort. Och vände där. Så har jag cyklat en gång här också. Här. Och så ut på asfaltvägen. Och så ner till mycket Skedby. vägen hem till. Långsutan. Så nu är vi i Seters kommun här. Och jag ångrar absolut ingenting. Så jag måste få komma ut mycket mycket mer. Jag sitter inne alldeles för mycket. I denna lilla lägenhet enk helt enkelt Som inte alls är någon stor Det är inte stort alltså Det är litet Med alla mina apparater och allting Och det är så mycket att pilla på och Det är datorer och skärmar och <hör> Men det finns ett annat liv Än datorer och internet Och det är en fin, härlig sommardag <hör> Här i Seaters kommun <hör> Och jag behöver alltså fylla på mina flaskor också här nu Det behöver jag göra där vi där. Jag lärde mig tidigt hur man skulle gå och sånt i, på kartor och sen efteråt, efteråt så fick jag titta också var jag var någonstans. <hör> och här har jag varit tidigare då. <hör> här är en här som är faktiskt utformad som en järnvägsräls. Som är riktigt real alltså. När <hör> jag snytter mig så, så släpper också med allt all, all snor som är i öronen här nu så nu kan jag höra mycket bättre det här är ett då och jag ångrar ingenting att jag får flyttade från Märsta för det var rent åt helvete jag bor där vet du. det är 17 år, jag blev ju fullkomligt vansinnig det var ju flygplan och det var militärverksamheten 70 klubbar och grannar som förde oväsen och hissarna fick man lyssna på och grannar som höll på med alla möjliga konstigheter som inte, inte orkar dra upp igen Oj, oj Vilka jävla skithus, oh, vad lyhört det vara då <tills> Pissa och spola. det var kul att lyssna på <tills> Vi ska alltså behöva fylla på lite vatten här Nu det ser vattnet lite grumligt ut måste jag säga faktiskt så går det en vägen bit upp. Jag vet inte hur långt den går. Vi är alltså inne i Seters kommun här. Och apparaten med mikrofonen sitter på fastklämd på skärmen. På min Swedenkeps. En del av er som lyssnar på mig nu kanske har hört mig förut och så. En del kanske aldrig någonsin har hört det här. Och undrar liksom. Här går jag omkring och pratar för mig själv så här. Men jag har den här mikrofonen som tar upp. Och jag kallar det här för Gunnar mikrofon. Jag vet inte. Är jag den enda i hela Sverige som har en MP3-spelare med en mikrofon som jag tar med mig ut och pratar i och så hörs det i mikrofonen när jag pratar. Jag känner inte till en enda människa i hela Sverige som har en MP3-spelare med mikrofon som de pratar i och kanske gör intervjuer och sånt och, och sen lägger upp det på internet till exempel. Jag vet inte det är någon. Jag måste vara helt unik va. Jag menar man säljer ju du kan ju köpa en mp3-spelare med mikrofon Och folk kanske gör det, men varför använder de inte den för? Eller finns det någon annan den förutom jag som har såhär här apparat? Det har väl en liten stuga här Och så står det flytt i sjön här Det går nämligen en liten väg upp här Och då behöver man inte vara orolig för att det ska munna på bli kallt eller börja regna sånt utan det är jättefint det helt enkelt det är skönt att komma bort ifrån Märsta, Stockholm, upplopp, upplämnade bilar och skit. Jag bor har ju sitt skit, va? Men det här är lilla långsöta, vi är inte här. Ett vindskydd här då. Här ligger lite bryckar, så här ska man ju faktiskt kunna få lite pant på de här. då Några groener. Ja men jag skulle faktiskt behöva fylla på lite av så att nu men det spelar ingen roll om det bara är bara jag som gör så här va? för då är jag ju helt unik alltså. det är bara jag i hela Sverige som har sådana här apparat och tar upp mikrofoner och spelar in så här va? ingen annan, inte en enda människa men man kan ju köpa sina apparater med mikrofoner varför använder man inte dem för då? man kan ju alltså göra reportage och allting va? inte människor, intervjua människor, allting. Nu ska vi då ta och fylla på vatten här. Och det är väldigt varmt här, faktiskt. Det är när vi flyttar i sjön. Och äh, gräset som är här, det är jättetört ser Det säger plåplåplåplåplåplåplåplåplåplåplåplåp. Det gamla gammalt gräs då, så kommer det upp nytt gräs då Och sen när jag sniter mig så här så blir det lite lättare i öronen Ja då tar vi nästa vart de nu då Och det kan jag säga att jag ångrar ingenting att jag flyttar från Stockholm och Hotelvet med skiten oj jag tog nästan livet av en spindel va, men jag tror jag missade Här är det jag snus tört i märkgravet Ja, MP3-spelaren sitter på skärmen här Men gör som jag Köp en MP3-spelare med en Och så håller ni i låda så här Nu sitter den fast klämd På skärmen Och tar upp helt enkelt Och stängs den av så sparas det automatiskt Och sitter den sitter en stor fågelholk Och när jag sniter mig nu så blir det lite bättre hörsel också och här ligger alltså MP3-spelare och grejer här Jag vill säga flaskor här Tänk ja. om det kunde ligga en plats på sig här då. Det är några människor som har haft några det, är det jävlar ifrån, det låg en plats på sig här då. Och det gjorde det där med barn Men nu jävlar är väldigt sig. Jag skulle säga att det här var en liten prats på oss. En person är spelet sitter ju då på. Det här, här har vi prats på oss men jag tror att de är lite tillåtsiga. Och kollade jag det som fan var det. Det vore jävligt bra om det fanns en prats på oss. Det inte var tråsig Men det är klart att de ska vara tråsig och, och det ska det vara också. Det ska vara kladdigt i det här det är värt det värt. Det ska vara kladdigt det här, ja. Det är skit och det är tråsigt det var också va. Och hål i han också vett, men... Jag tror jävlar det mig, alltså nu tror jag va. Men jag tror faktiskt att den ska kunna funka jag här för det, det jag bara Ja nu soler jag igen. Ja. Jag ser, folk var ju galna nu. På det som händer i Stockholm. Och jag bor på Ålänga också. Folk var ju galna på skiten ja, När vi kom bort ifrån den där skiten. och bränner ju bilar i Märsta också där. I stad hade ju någon Pyramon Jävel ja, detta. Ja, jag hör det lite bättre också när jag har Jag har lagt till en sån här dalmål. Nu har jag en plask på sig där då. Och så kan vi ta lite fläsker och här som ligger här då. Det här är lite pamposket. skit. en grona va. Vad i helvete jag varit och vad det, har jag har ja, du en burk ja burken är ja, jag får hoppas att den påsen håller nu då, vet ja vi har en liten påse till i det här. Ja, jag har snökt nu du, så att det hörs lite bättre nu det är så snorigt nu slipper jag hålla nu fick jag bort fick jag en liten här då ett vindskydd som är vid 40 sjön så det är inne här i Söters kommun en liten bit och det ska gå en skogsväg uppåt en bit här nu vi kan höra bofinken pjup, pjup, pjup, pjup, pjup, pjup, pjup. Jag har ju en skjorta du som hänger på sidan, men den kan jag stoppa ner här i pås jäveln. Och nu är det lite tråsigt påsarna här då. Det finns väl en liten risk att den här pås går sönder nu, man får hålla lite försiktigt. Det var en jävla påse och var trasig Men jag håller det i annat, då går det en vet på en skogsväg som går här då Oj, oj I fan i helvete, vad är jag önskar inte svärarna mer nu ja, Det var ju det, att det var mycket oväsen i Märsta och kraftigt flygbuller Skytteklubben där i Rososberg och Livgardet, fullt krig Vad men i sikten har stalt, samma helvete där Kanonskott-automaten, de sprängde. Jag är inte så positivt lagd till militärverksamhet kan jag säga. Nej äh, vi skiter i den här skogsvägen för den tar ju bara slut. Äh, men det var den 29 oktober i alla fall när vi flyttade från märsta, Då, då fick man ju då på Livgardet på andra sidan. Det var ju automateld men det var ju sista gången. Så att flyttdagen så höll de mig på då och sköt med Men det var ju sista gången. 29 oktober 2011 så hörde jag ligardet för sista gången. Och sen var det alltså en enorm flyttbil. Den var ju på 32 kubikmeter den, den farn. Stor gävla flyttbil vart. Fy farn. Jag kommer inte ihåg att jag fick låna pengar och grejer. För kunna flytta. Ända in i det sista så var det osäkert om jag skulle få ihop pengarna. Ja, nu är vi inne i Ceters kommun i alla fall. Och ja. Den där skogsvängen går bara en bit upp där. Apparaten tar upp. Så jag kan inte hålla koll på om det stängs av eller inte. För jag får hålla låda i alla fall. Och ja, jag är van att prata för mig själv så det spelar ingen roll om det spelar in eller inte. Nu har jag ingen kamera med mig heller här. Så att jag ska köpa fler MP3-spelare här. I början på juni så får jag 4625 kronor in. Och jag kanske får behålla hälften. Jag ligger i en lite minus här. Här har vi någon solcell som tar upp någonting här. Och det ser precis som en järnvägsrel Så jag får kanske behålla hälften av där Nu ska vi se, det ser som en järnvägsrel på höger sidan. Jag kan inte filma någonting här Här går jag alltså från Lilla Stor Älvsjön, Flyttesjön i i isletisk kommun Vi lämnar över hela våra kommun. Det är inte bra sitter då. Hoppas att det på håller också. os SN håller. Har jag haft en kabel med mig. Men jag ska köpa mer mp 3 spelare också så att det kan. Både med och utan mikrofoner. Som här med skärm har jag en inbyggd mikrofon. Men vad andra människor gör det inte så stuntar jag i för att här har vi alltså en mikrofon som är fast klämd på skärmen på, på apparaten kanske kan det kan vara lite konstigt det här att hålla låda så här. faktiskt men sved på vägen jag kan inte ta några bilder och så nu jag har inte ingen kamera med mig Och äh, det är fint ved i alla fall så att äh, vi kan se här Vi ska rätta på trycket också Snabbt ut med snopp Så tar vi ett tömmer här nu. Jag ser en röd bil där. Det var det som kallades för i gården. Vi ska gå en liten bit i alla fall in i Setisk här går el, elledningarna går ju här Jag låter upp rätt Just när jag står och pissar här Faktiskt Ska lite igen. Det är helt otroligt pissande här. Jag har flytt på vattenflaskorna. Och jag känner att det blir något mot i en jag har alltså en liten grön jacka med mig också. Om jag skulle frisa. Om jag skulle frisa så kan jag sätta på mig en liten grön jacka också. Så nu kommer det här med naken överkropp. Och vi har vinden i ryggen här. Och det blir alltså mot i en då. Och en påse har jag hittat också. Den bara är lite lätt trasig. Ja det gäller ju att se hur de här skogsvägarna går och sånt faktiskt. Och eh, påsen är lite lätt trasig här men den verkar hålla i alla fall. Det är lite hår i den. Men det ska kunna funka i alla fall. Så det här är flyttegården det här. Det kommer en skogsväg till vänster här som tar slut. Den har jag kollat upp. Och nu har jag apparaten här fast skrämd. På, på själva skärmen. Faktiskt. Den första skogsvägen som går till vänster här, den tar bara slut. Nu har jag kollat upp. Det här är flytt lite gården. här. ganska så dammig bil. Oj, oj. Ja, då har vi sett oss komma undan för första gången. För det första här och 2000 Ja, det kan ha varit en gammal bolmgård för att det är gamla lader här, ont inte ryggen fick jag också. Frider på huvudet. Ja, det är en gammal lader vet du. Så det har nog varit en mindre bondgård en gång i tiden. Det ser ut som att jag går och för mig själv här men jag har ju faktiskt en mikrofon som sitter på kapsen den sitter klämd på skärmen, och den första skogsvägen som kommer upp här, den tar ju bara slängen bort. Den första skogsvägen som går till vänster, den tar ju bara slut. Den första skogsvägen som går till vänster, den tar ju bara slut. Så den första skogsvägen som går till vänster, den tar ju bara slut. Den som går upp här. Den första skogsvägen, alltså den första skogsvägen som går upp till vänster här, den tar ju då bara slut helt enkelt. Alltså den första skogsvägen som går upp till vänster här, den tar ju bara slut. Nu har vi sagt det 150 gånger så jag tror att ni har hört vad jag har sagt. Den tog jag slut då alltså, ja. Och äh, här inne i vattnet då, ja, från äh, Flyttjusjön, som sagt va. Och det är ju en fin sommardag idag. Och jag har ju apparaten fastklämd på äh, keppsskärmen här, jag har ingenstans att klämma fast den annars. Och här kommer bredbären här från Cetis kommun, in här den sista biten innan innan Hedemora kommer tar över Så att uh, Här ser man inte en människa helt enkelt, jag har aldrig sett en levande människa på den här gården någon gång Ingen bil eller ingenting här Här inne i vattnet i alla fall då Nu kommer här från sjön här på höger sida Så att här inne är inne det. det finns en gård här som jag aldrig sett en levande människa på eller bil eller någonting men gräsmattan är ju i alla fall det här inne i vatten här inne inre vatten och sen en liten brygga där men en skurrborste vet du ja titta de kan gå ner och tvätta där i vattnet så det är ju en fin dag det här och som tur var så hittar jag ju en plastpåse här som har ett hål men det, det verkar hålla där. Så det verkar hålla den här plastpåsen faktiskt. Och några pantflaskor där. Ja. Och brännast kan man väl se också. Nu går vi vidare här faktiskt. Vi är inne i e kommun. Och jag kommer köpa mer. När jag får de här skattepengarna så ska jag köpa fler MP3-spelare. Dels de här små för 129 spänn. De har ju ingen mikrofon. Och sen de här också. Och så finns det två prisklasser också. De har en liten skärm och tror jag, var det, 249 och 269 någonting Ingen frakt på Netonet.se Under många år så höll jag på och köpte och köpt och köpte, det var ju alldeles så det för mycket va för, för mycket blev det helt enkelt Det blev alldeles för mycket helt enkelt Det har varit gruvor också här faktiskt jag tror det är fångsfäller vi ser där uppe. Där. De ska locka in ett djur in i en fälla så att det, det, det fångas. Där uppe. Och sen är, sen är det en lucka som slår igen helt enkelt. En avlång grej. De har lagt in av mat där inne. Så att djuret kommer in och sen stängs en lucka. Ja. Jag såg en sån också i långsbyn faktiskt. Det är någon fångsfälla som det heter. De lägger in mat in inne. Eller det kan ligga mat in inne. Så lockas ett djur in. Och sen kommer det inte ut dem mer. Vi struntar i politik och alla tråkigheter och upplopp och br brända bilar och grejer för att. Vi bor här och. Jag minns ju märt alltså. Eh, Bussbuskulor, sönderslada buskulor. Och sen.. Eh Glaskross på cykelvägarna var det mycket va? Glaskross på cykelvägarna var det mycket Så det tror det är en fångsfälla de har där uppe Om de lägger in någonting och lockar in ett djur För jag såg en sån här i Ceters kommun Eller i Långsby menar. Så att vi har tagit oss in I Ceters kommun här och går på vi har gått en gång in här en bit framåt. Man kan nämligen se nästa sjö. Det rinner vatten här va? Eh, vidare till dammsjön nämligen här borta. Och när jag gick en gång ända fram en bit bort här då var det grått mulet men idag är det en fin sommardag. Det var väl på hösten kanske. Jag var ute ganska tidigt också när jag flyttade upp hit. Ganska snabbt omgående, så Laggabacken var det första jag kom till. Alltså Laggabacken var det första jag kom till. Och träffade en gubbe där. Jägargubben nu med hur jag Och det har läggat gruvor också här. Det finns en skjutbana också. för stora kedvisklubben är borta vid Lövåsen här borta? Men det är en bit bort. Här har vägen spruckit lite grann här och vi har elstolpar på höger sida. Är det så ut som en fångstfälla som avlång med galler. Och sen lockas det djur in där. Faktiskt. Men de kanske inte har lagt in någonting där inne. Vitsipper ser vi. Och... Äh, <här> En gång har jag cyklat helt enkelt här. Och sen tror jag att det finns en asfaltvägsfin som går ner från längre ner. Och den går hela vägen upp. Till Europavägen långt upp. Och sen ut med den så finns det sidovägar. En del sidovägar går till höger där uppe. Och jag har alltså varit i Hedemora kommun långt där uppe och kommit in en bit över och kommit in på Icetisk kommun på sådana här skogsvägar Och filmat det också Och det rinner ju mycket vatten då Det rinner ju mycket vatten helt enkelt i de här skogarna Mycket rent och klart och fint vatten Och vi bor alltså Inte i någon storstad I någon höghus Här finns ingen tunnelbana som Allt det där borta va Alltså massa busstrafik och... Åh, oh, gud. vissa är ju långsidan en tätort det kan man säga. Men centralorten är ju Hedemora och långsittan har varit mycket större. Det är naturligtvis det här med stålindustrin och den biten som har minskat ner. Det är andra länder har tagit över. Det är billigare, billigare löner, lägre. 1970 så jobbade tusen människor alltså på stålverket i... Och det har varit ännu mer, det var varit 1500 tillsammans med Stjärnsund längre tillbaks Sen på 40-talet så började det minska ner I skärnsund. Man hade en barngård alltså i Stjärnsund, men, men var det växningslokt där? Ja, nu är vi här i alla fall och går på Och äh det måste rinna av vatten här som på sidan, här borta, som går i dammsjön. Faktiskt. Jag har lagt gruvor också här. Jag har lagt gruvor här. Jag har fortfarande inspelning här, och det är begränsat av minnet på den här apparaten. Jag har lite dåligt med pengar här, men det kommer flytta in 4625 här i början på juni. Och jag kanske får behålla hälften. Långt med än 2000 kommer jag få behålla i alla fall. Och så finns det på där med pension på 1140. Kommer gå i alla fall en liten bit här. Fram, det är ju fint veder och sånt. Och Här har vi ett jordbruk här på höger sida. Men det växer absolut ingenting där. Ibland låter man ju jorden ligga i treda också. Men vi har ju så, det har ju bara i maj nu. Det har inte vuxit upp någonting än. Det har läggat gruvor också här faktiskt. Det har ett gruvor här. Det har läggat gruvor också här faktiskt. Och här går elledigarna fram här till de sista hushållen som finns i Seders kommun. Innan sen så småningom det kommer in i Hedemora kommun. Vi har fortfarande recording här På grund av mikrofon Lördag den 25 maj 2013 Det finns ingen mikrofon, eller ingen kamera med idag Så att jag kan inte ta till den Jag brukar alltså filma Men den där mikrofonen som sitter där Var den nu sitter, för man ser ju inte den Den tar upp ett mycket kraftigt ljud fast jag är bakom kameran och mikrofonen måste sitta framför kameran den tar upp ett mycket kraftigt ljud Så då använder jag mikrofonljudet och gör om i ett program, gör om man gör om det heter väl AEVI lägger in den som AEVI och gör om den till MP3 ofta blir det sådana här lösa filmer fem lösa filmer blir då MP3-filer? Eller som en enda MP3-fil? Här är en trana också ute på en åker. En ensam trana faktiskt. Och. Uh... En ensam trana. Och det måste rinnande vatten också någonstans. Det går också elledningar. Vi vänder tillbaka. Det gör vi. Så att vi är på väg tillbaka nu igen. Får lite mot i den här. Så, är vi är på väg tillbaka då. Mötesplats på höger sida. Vantran också där. Åken är väldigt torr, måste jag säga. Så det behövs verkligen regn. Och nu har jag ju en plats på så här. Så vi vänder det här och vi är på väg tillbaka, och lite motin har vi på väg tillbaks mot Hedemora kommun. Och uh, Det finns en väldigt massa program faktiskt med Gunnar mikrofon som ligger arkiverade. På archive.org Så kan ni söka på ja, Radio ND, Gunnar, Natsol Mix 88 MHz kan ni söka på, det finns väldigt mycket. Man kan se på arkiv också hur många som har laddat ner. Jag har ju lagt upp många filmer också där. Det är väldigt torrt i marken helt enkelt här. Det är lite, lite vattrigt vike här men det här åken som är här är mycket torr. Och det har läggat gruvor också här faktiskt. Det har läggat gruvor också här. Jag det gick några elledningar på den sidan också där borta faktiskt. Men äh, annars är det de här stolparna som går här Faktiskt som går fram till de sista hushållen som ligger i Seters kommun Sen är på väg tillbaka här till Hedemora kommun Jag bodde alltså sex år också i Vi är var 13 och 36 men det kommer spelas in automatiskt idag, både klockan 14 till 14.34 och mellan 17.00 till 18.30 tror jag vi ska lägga in. Jag hinner i alla fall hem till 17. Jo, jag lägger in det där, 17 till 18.30. 17 till 18.34 ungefär. Äst är så tråkiga, de kör ju bara en halvtimme fast de har en hel timme då. Så när jag besöker mina sidor så är det mycket. Gunnar 1.tk har en väldig massa enlägg och det är mycket länkar. Och ja, det är 132.000 sidvisningar. Netraden.tk körs från shoutcheap.com i USA för 108 kronor per månad. 28 KB per sekund. Och i stereo Ibland är det kassettinspelningar så att det låter ganska dåligt och sånt där Jag har enormt med kassetter alltså Inspelningar från olika program och egna program Jag har du Men man får tänka noga på vad man lägger ut också En del saker tillhör ju Sveriges Radio och sånt Men det är inte det här minnesboxen i cd-skivor Det svåra med internet är att söka sig fram Och många gånger när man söker sig fram Då kommer jag fram till mina egna sidor faktiskt Många gånger Det är många människor som faktiskt Halkar in på mina sidor Fast de söker någonting annat Man kan söka någonting Och så kommer man in på min, mina sidor alltså Det är väldigt konstigt det där Ja nu, nu är jag på väg hem i alla fall Och det är lite motvind så här Lite hål i påsen också här faktiskt. När det är mot in istället. Men det är ganska svalkande och skönt. Åken så var den var ganska torr faktiskt. Torr var den. Så att jag kom bort ifrån de här militära verksamheterna. Det var ju mest de här hundarna som var det. Skötte i Rosersberg var rätt skön att slippa. Hissen åkte upp och ner och så var folk uppe upp för huvudet på henne på 7 Men det tillhör ju historien Men det går inte att glömma bort det heller, det sitter i liksom Den första grannen där med en liten bebis och en liten dotter och sånt va De förde ett jäkla oväsen alltså Oj oj oj Vilket oväsen det blev när de höll på i sina lägenheter alltså På 7 Fan, så är det let. Jag hade hört den liknande hela mitt liv alltså. Det var jag som riktigt. Ja var det let alltså. Men så plockade man ner sin parabolantända. Och sen kom nog en invandrarkille ganska stor som haltade på en fot Och en, en, en ganska smal tjej. De såg man inte så ofta. och de bodde ganska många år där De sista som kom där hette ju Karlsson i efternamn Ingela tror jag Det var alltså party hela nätterna Det var ju alltså, alltså musik på högsta volym va Det var alltså musik på högsta volym Det var alltså musik på högsta volym Det var ju musik på högsta volym faktiskt Det var ju musik på högsta volym Det var ju musik på högsta volym Och sen Det var ju musik på högsta volym Och sen var det ju också dessa, Det är lite modig här på vägen här, faktiskt. här Här växer gräset här faktiskt, Men det är lite potthåne på vägen också här Motvinn har vi också på väg hem här Så det är kraftiga vindar här faktiskt måste jag säga Här växer ju ganska fint gräs Så nu är det ganska kraftig motin också här Jag har ju mikrofonen också på keppsskärmen här Det blåser säkert i mikrofonen också Det blåser säkert i mikrofonskärmen också Eller i mikrofonen men är. 16 juni då så har jag inte legat på hålet sedan 16 juni 2000 och det var just med Magdalena det. var ju en upplevelse som man fick uppleva med henne i alla fall. Det var ju någonting helt otroligt. Att Det fun funkade. Fast hon var ju i knivskulen då så man fick ju bara se halva henne. Och hon skötte ju verkligen sin buske också men rumpan var väldigt fin. Jag har levat, levt mycket ensam i mina dagar och några barn har jag aldrig blivit. Jag försökte ju Uppsala där. Med Susanne Johansson. Och hon flyttade ju ner sen. Till Göteborg. Och blev ihop med Anders Klarstäm med tag där. Hennes pappa heter Claes Göran Svensk också faktiskt. Han blev ju slaktad i små bitar. Ja det är lite emot det nu vet du. Men jag tror jag ska ta mig fram. Och ehh äh. Jag går tillbaka så jag skämmer nu På äh, kapsskärmen och så Och så går vi tillbaka till Det äh, lätta på trycket igen här Faktiskt Ja, gå går igen tillbaka igen här, lite motvind är det ju. Måste jag säga här faktiskt. Motvind är det ja. Och äh, gården till höger här jag har jag aldrig sett en människa eller en bil eller något liknande. Måste jag säga faktiskt med Gräset äh, verkar vara klippt. Och här finns en liten brygga här Som de, de tvättar gör rent Det rinner ju vatten här från Flytt sjön Till damm Sjön, i hör vad jag säger hoppas jag Mikkel sitter ju ganska där min mun också ganska, ganska kort avstånd Faktiskt Det här rinner alltså från det rinner alltså från från, äh, det där rinner från äh, Lilla Stor Älvsjön, Flyttisjön. Och sen rinner det in är någonstans bortåt där Och sen rinner det in är fram till Damsjön Vi har ju också Damsjön i Hedemora kommun äh, Som sagt, och äh, här rinner det alltså Här rinner vatten alltså, rent och klart Fyllas stora är sjön flytt sjön till dammsjön. Renna det. Uh. Vi får tillbaka det här. Vi här till uh, kommun då. Ja, i motredningen blir det ju. Svebovägen har vi här. Hål i påsen har vi också. Här har vi sista här. Sista alltså. Som är i Ceters kommun sen börjar Hedemåga kommun längre fram här och eh äh, det sista Brevaran har det sista alltså det sista som Brevaran har är ju här då så att äh, Absolut det sista här. Så att Det äh, ser på vägen 7 är 7:15 det här. Men det försvann det där jävla Livgardet försvann åt helvet och Rosersbergs skytteklöv var ju åt helvet också va Den här Karlsson uppe i taket försvann också Jag har liksom ingen uppe i taket längre det är Mycket lyhört var också Man ska inte bo på sex trappor, man ska bo högst upp Jag har ingen granne uppe i taket så att säga Vi hade inte sett det heller Och inte i Almunga i hegerständen hade jag ju det. Så det är jag på, på, på väg tillbaka till hedelåra kommun sagt det ligga här. Och äh, det är ganska torrt i marken här. Faktiskt. Uh, vad ska jag säga Det känns lite ovanligt också Att Att uh, Ha en uh, Klämd apparat här på Kappsskärmen Jag vet inte hur många gånger jag har Pissat idag Det är ett Helt uh, otroligt uh, Pissande Den svenska försvarsmakten är ett skämt Och vi betalar Ja hur mycket betalar vi Och försvarsmakten begär Kraftigt höjda anslag Under många år framåt Alltså om de lägger ner en hel Division Eller flygvapnet eller någonting Det är så otroligt neddragning bara, Vi kan aldrig försvara vårt land Med det här lilla det är ingenting Men kostar gör det och äh, Utlandsstyrkan kostar jag också enormt äh, Faktiskt Det kostar enormt Det var skönt att komma bort från äh, Livgardet faktiskt De kan äh, kyssa min röv man kan fara åt helvete helt enkelt. Det är ju bara en lekstuga, det här. Öva till vad? Vi har ju inte en chans. Ryssarna har ju mycket, mycket värre vapen och grejer än vi har. Och enorma trupper och allt. Det är ingenting att ta oss. Men nu släpper vi den. den. Och... Äh jag är bort här sedan 29 oktober i alla fall. jag är inte här i Seter för jag är nämligen fortfarande i Seters kommun men äh, vi är närmare oss i alltså Hedemora kommun vi är oss alltså Hedemora kommun så sakta liga. faktiskt jag vill ha. det var inte en upphörsbacke här som går i högerkurva nu får vi ta det ganska lugnt hem Men som sagt för de som bor ute i såna här militära övningsområden de har det inte kul alltså. det sprids ju väldigt Långt Det problemet finns liksom så här Slut Så det var den 29 oktober som jag fick lösna på dem För sista gången då Som hördes om alla de alldeles mer Eller vad konstigt Så va? Som jag brukar säga De försvann Karlsson uppe i, upp i, upp i taket Där på sju trappor parter hela nätterna Alla polare till flickorna och pojkarna. Det var helt otroligt, alltså. Som höll på. Va? Hela, hela natten, alltså. Det, var det värsta jag någonsin har hört, alltså. Så att. Uh Det är fortfarande i Nesätes kommun. Är det. Fortfarande i kommun. Är det. Men jag tror alltså jag att det trappat tappat min snot i oss. Ja, men den får vara. Ja, det försvann i alla fall. Borta i skiten. På terrätet med skiten och Stockholm, hela helvetet. bara bort alltså? Så jag har tappat min smot då. Faktiskt. Ja. Det var ju här förut. Ja, jag kan titta så nästa gång. Jag kommer tillbaka hisse flera gånger 17 år i Märsta ja. Jag får leta efter min snotrasa någon annan gång Just. Ja Nej, Jag vet ju hur de höll på Genom Märsta och brände. Ja så vi går ner och titta litegrann och ser om vi kan hitta snortrasan faktiskt ner till höger där till vattenfallet och se om jag tappar den där faktiskt så har jag lyckats tappa min snortrasa här och jag har inte någon bra ska hem heller så vi går en säng till höger där och ser om vi kan hitta den Det är ingen fara med det. Jag har andra snotraser, jag kan titta sen också. När jag kommer tillbaka hit någon gång. Det ligger någonstans. Jag hade tappa en snotraser, nämligen här. Så att. Uh, här finns inga militära områden och så vidare, utan det är ett minneblott i mitt liv. Så varför tar man upp sånt? 29 oktober 2011 var en ganska historisk dag också, själva flyttdagen. och Ja, det flöt ju på faktiskt Måste jag säga Det flöt ju på måste jag säga uh, Det flöt ju på Nej, jag undrar lite grann var den tog vägen den där Den där uh, snotsa som vi hade Faktiskt, nu ska vi ta och ja, <skratt> Pissar igen här Jag tror vi går en säng till höger där nere Och ser eventuellt om jag tappar den där ska se det är mycket som tillhör historien faktiskt i mitt liv ja, jag får leta efter den där snortrasen någon annan gång jag kommer här för den bör ju ligga någonstans ut med Vi ska se här Om jag det kan gå till Jag kan se Gå till höger sida här Så att livgårdet och sådana saker det försvann ju då Det är ett historia så kör vi går ner till Vattenfallet som är här på höger sida ser man kanske att tappade en snotrasa där. Och MP3-spelaren sitter ju här. Fastklämd. På kapsskärmen. Men jag får nog leta efter den nästa gång då. Om jag kommer kanske på en cykel här. Nästa gång. Faktiskt. Och se om ni kan vara här. Vi ska ta en liten bit ner för nu har jag i alla fall tappat en snotrasa som det heter. Jag ser, man måste snita den ganska ofta. Ibland förs in i hörsen också. Så vi tar väl den säng till höger här. Uh, jag tror jag hade den i den här midjeväskan faktiskt, men den hänger ju bara nycklarna. Vi tar en säng äh, på höger sida här och äh, ser om vi kan hitta en snortrasa, nu pissar jag igen här faktiskt Vi kan se det har fallit ur min uh, midjevaska. Jag har tappat många snotraser. Ja, den ligger här. Jag hittar den. den. Ingen fara. Den ligger här. Här ligger en snotrasa. Så nu är lugn. Här är snotrasan. Kom vi hem. Så varför hålla på att prata om sådana saker som var där nere för, Ja, visst. Åt i med skiten, bo aldrig nära militära övningsområden. Jag var vid en, en stuga där som tillhörde uppgångsrättspils äh, orienteringsklubb, Skarberget hatt Den var byggt fram till sju, utan el och vatten och det fanns ingen väg fram dit direkt. En liten traktorväg genom skogen möjligtvis. Och det var lugnt och fint, det fanns ingen flyg. Och äh, livgardet höll sig lugna på andra sidan, där man kunde ju se över till andra sidan, det var en där också en som sagt en bondgård var det och sen började ju då militären från tre olika skjutsfält och sen började man köra flygplan söderut och det västerut, ut mot Ja, ut mot Finland och Ryssland, ut mot havet Frösunda skulle jag besöka en gång, det kom det flygplan Mycket långsamt och på mycket låg höjd Det tog ungefär fem minuter så kom nästa flygplan Kom bakom ryggen på mig liksom, man blir förstörd va uh. Järvafältets naturreservat är helt förstört va Den här flygklubben som fanns där, de försvann ju När jag var där så fanns de fortfarande kvar Och de skulle naturligtvis hålla på Med propellerplan och helikopter, de försvann ju De bygger bostäder där Alltså man bygger bostäder där På Gamla Barkerby flygplats de bygger alltså bostäder på gamla, verkar bli flygplats Men jag var där så var den där flygklubben där, de höll på att åka fram och tillbaka Om när flyget inte kom på landning över, över Järvafältet va, då kom de och höll de på Men det kommer flygplan där över Järvafältet hela tiden De kommer från Ryssland och Finland och går på kurs på landning och sen kommer de från andra hållet, från USA och från, från Tyskland Gå på samma kurs då mot landning Alltså, allting är förstört va? Stora flygplan som kommer över huvudet på en. Alltså man blir ju helt Galen, jag har helt snotrasa här och det var ju tur då att jag gick tillbaks en liten bit, för den låg ju bara här nedanför. Jag undrar var den tog vägen. Ja, oh, jag på väg tillbaks här. Faktiskt. Vi eh, närmar oss eh, Svedbo Sista utposten här innan Och det är Dalcarsvägen som går här då Det Sista som finns i Seters kommun Och sen börjar helt enkelt Hedemora kommun Ja, jag hittade min snotrasa då Så att det är ett helt otroligt pissamt. Och det här är mycket varmt. Jag valde att gå istället för cykla faktiskt. Det är inte så kul att cykla på grusvägar heller. Det är roligare med asfalt. Det värsta är, det är sådana stora stenbömlingar och skit. Man kan faktiskt tappa balansen på det. jag tror att vi går ner här nedanför båtar va det svettig här nu Det går elledningar där tycker att det ser ut som elledningar åt det hållet också längre bort Så är det en en löffersbacke här faktiskt Får ta lite lugnt här nu för att uh, vi ska tillbaks här vi kommer in i uh, Hedemora kommun jag bodde alltså uh, nästan sex år i Säter kommun delvis, alltså periodvis i Siggebo heter det ju och, äh, man kunde ju se äh, sjön just och sånt. Det var nära, nära till sjön, också kvicksitt. Heders större bergar han ju faktiskt. Det var i alla fall komma bort från Rosersbergs skytteklubb och livgardet och Likt som är på. I 17 år. Bye bye baby sa jag. När han upp till mig till den sista dansen den 29 oktober 2011. så var det slut. Då försvann alltså. Sen försvann de helt borta Helt borta och komma lite tillbaks kan ni driva i helvete med en cyklon B Den här ljudigas Det kan man gräva upp som något här 6 miljoner fel Så, mutta, Så den här läkstugan är ett mindre muttafacka Ja. Hå hänger en kabel Ja det är väl en hörne som ska in i en hona. Ja Nu bara hänger och dinglar Motor här de spelar lite 120 och därför lämnar jag fått ett pip TP örat ja. Kontrollmärken behövs inte, nu ingenting Gonzales sätter en gubbe på statens järnväg Han har en bra skits som han flög upp i taket där Nej men han har en pysare faktiskt, det luktar ja, det röttna ägg Jag mot här, de kör ju 120 20 decibel ungefär, Och lämnar har ju fått något pip i örat nu Jag förstår inte varför mm. <hör> Bofinken, han är väl närsint han och sen ska vi ta upp till höger här. Jag har ju klämt fast den här på höger sida. Det var en hane som hängde och dingade där. Den ville komma in i en hona faktiskt. men Den hängde bara kvar i luften så där. Telefonisterna körde in hanar på löpande band i honorna. Jag har en bild på en brötta som har en håller i en hane som man ska trycka in i en hona. Eh, SC hade ju såna här telefonister eh, på 60-talet där. Den kopplade alla samtalen. Manuellt helt enkelt. Sen på 80-talet så kom ju AXC-systemen och alltihopa. AXC-växlarna där. Låg till en 6 också där i Hegerstaden. Det är bara 45, 45, 76. Sen blev det 645, 45, 76. Och här har vi den absolut sista. elkablarna som går. I, i Ceters kommun innan det går över till kommungränsen då Nu ser jag bara en kabel här så jag vet inte riktigt om det är el och telefonkabel i, Ja det, det går på sidan där också Den svarta är väl el och det andra är vad vanliga koppar kan man ju få ADS eller Börthe, upp i Man har nu pressat upp dem ganska högt nu på vissa telefonstationer jag har kunnat surfa kanske 80 megabits per sekund tror jag, eller vad fan, var det? Jag hade väl 20 kanske. Det blåser ungefär 150 per sekund så jag får gå framåt och det här för att komma framåt. Nu ska jag faktiskt svänga här. Till höger, jag sa höger. Ja, knivalleden ligger väl i falen där, inte det? Ja, frågar mig inte. Då svänger vi höger här då. Jag har inte GPS med mig. Och klaret till jag blir lika blöt om mina lår. Det bara rinner sig i plösk och chup. Ja ja, Motorhält kör i 120 dB och sen är det väl eh, lämning fått ett pip i örat där. S jag ska ta till höger här och lätta på trycket också har en blåsa som. Ja, det är dalkorsleden som går här i alla fall. Och den är utmärkt eh, på tre den här. Jag har ju klämt fast en på tre spelaren här. Faktiskt. Jag hittade en påse som prasslar lite för mycket tycker jag. Det här plastprasslet som ni vet. Det är mycket plast och pappersprassel. och äh, livgardet då de kan ju fara åt helvete de kan äta min jävla skit de kan brinna i helvetet jävla satans lekstuga inte en chans har de ryssen kan tas precis det är ingenting det är en lekstuga vi håller på med antingen har man ett försvar och då kan man försvara Sverige men det har inte vi så varför ska vi hålla på att betala för den här lekstugan för vi är snart äh, på väg äh, på gränsen till äh, Hedemora kommun på äh, Dahlkarsvägen och vi har just äh, tämma bråsan här då jag tog aldrig några körkort faktiskt, men jag körde utan körkort, men jag har betalat mina böter för det. Faktiskt. Det var inte roligt att köra bil faktiskt utan körkort. Jag körde motorcykel också, men jag lyckades köra in i någon bildörr där på Götgatan så att jag blev röt nyckelbenet. Och, uh, då var det ju kört då med ambulans och allting va, jag åkte till Sös. Då var det åkt. Det var lite skadad också. Så jag fick ju sälja den där 125 man. Kom upp med 110 blåst i alla fall. Alltså, jag åkte, det var en poliskontroll en gång. På Magelundsvägen där. Men de viftade förbi mig. För jag var ju en MC. Och de skulle ju stoppa någon bil kanske. Så nu är vi på väg tillbaka här. Jo, de har haft militärövningar. Den är i... Hedermoran men upp hit har de inte kommit i alla fall dalreglementet där äh. men vi glömmer den där biten Låsensbergs 70 klubbar är ganska tacksam att slippa också det hördes väldigt bra faktiskt över Stenigedalen där och äh. de kan också fara till helvete Bränn ner den där klubbstugan de har gjort det Späng skit i luften Burn it down Burn it down Down Through the fucking ground Kill them all Just kill Cyclone B And we won't give We won't give a damn fucking shit man Cyclon B Cyclon B And we won't do a damn fucking shit man ja, Magdalena var fin men hon var ju faktiskt halvjudinna Hennes pappa Hennes mamma kom ifrån äh, Montenegro faktiskt Men pappa var till en jude. Han var mycket vacker hon gjorde sig ännu vackrare sen. Hon fick fixa sina knivskurna tuttar. Eh, hon fick fixa sina knivskurna tuttar. Hon fixade alltså sina knivskurna tuttar, Muttafakka. Och sen. Eh, Vad tycker ni ska göra med de här huliganerna nu då? In, in med militärer och bara. Ja, meja ner bara. Men de har ju bara stenar. Så soldaterna har ju riktiga grejer. Men gummikulor kanske. Ja. Tårgas, vattenkanoner. De får ju inte äga gatorna. Polisen får inte stå och tveka va. Vad får vi göra? Turs vi gå in här. Vi får en sten i skallen. Busserna måste stoppas. Så oh, gud. Så tar de hjälp av andra människor som inte bor i husby. Det är mindre del som bor i husby, de andra kommer utifrån. Ja, lämnige kör i 120 blåsta på motorhadd. Jag har sett motorhad faktiskt i början på 80-talet då. Då var det för lerare än bara tre Gubbar. Men nu är det då jag väl här nu gränsen till. I Hedemora kommun Och det var det jag går här faktiskt Jag har faktiskt kört mycket dansband Under en längre tid här Faktiskt Alltså dansband Metal Radio Express som heter där De kan ju köra ganska bra hårdrock Och lite melodiöst och sånt va Men när de kör den här trash Alltså det låter ju inte bra va? Det är bara rent skrammel alltså. Så det finns olika hårdrockstilar alltså. ballader och gärna. Ja nu hade jag lite fula ord och sånt här det var lite ledigt här borta så att det blir på dåligt humör. Men, jag hittar min snodtras också Det var en som klippte gräsmattan här borta så att det Blev pausläget där och så körde jag in fingrar i öronen De som bor i villor och sånt, de får ju lyssna på när grannen klipper gräsmattan Grillrök som grannen tänger in I så fick man ju lösna på när det regnade då. Alltså varje regndroppe hördes, det smattade emot fönsterbläcken. Här går taken så pass långt ut, mycket långt ut. Både på fram- och baksidan. Så regnet kommer aldrig fram till fönsterbläcken. alltså aldrig. Så man märker inte att det regnar överhuvudtaget. Det märks absolut ingenting. Ingenting märks om det regnar inte. Men värsta var det någon här oväder. Men det kunde hålla på. Det kunde hålla på alltså. Eh, Börja på kvällen och hålla på hela natten. Vet och då menar jag alltså. Plus enorma stormvindar där ute. vilket, vilket oväder det blev ibland alltså fan i helvete alltså, ännu svår jag ja, ibland säger jag konstiga ord och fula saker ja, hon var mycket vacker fast hon var halvjudina verkligen och det fanns en annan kvinna här i medievärlden vad hon hette hon hade någon liten svart prick, prick i facet alltså. hon var tydligen judina och så jäkla snygg alltså Hitler hade ju samarbete med islam Han hade med sig judar i, i, i armén Liksom det kanske de, de var blonda judar som fick leva kanske. Eller vad var det för hyckleri va Ja Och islam, islamister hade de samarbete med också Ja just det ja, Det finns ju bra och dåliga judar Bra och dåliga invandrare av alldeles lag. Vi hade invandrare i skolan där. En tjej från Jugoslavien alltså som det hette på den tiden. Hon var jättesnögg. Och en neger som skrattade som en galning. Åh gud. Ja, man kommer ihåg. Här är lite ont i ryggen också. Jag kommer att tänka på en sak nu till exempel när man cyklar. Då kan man ju klämma fast den här. På skärmen här. På kepsskärmen ska vi låta, den, den ligger precis oanför i munnen. Jag hade inte tänkt på det förut faktiskt. Äh Vad det inne i C-te nu, det Hade jag vänt på någon som gubbarna har för att kunna vända på. När de avverkar skog så kan de kunna vända på timmebilen. Man kan inte bara köra åt ett håll. Man måste kunna vända på hela skiten. Så att eh, Vi har varit inne nu i Säterska nu då Och här kom du ut en brud en gång då Ja Eller var det längre borta Hon har kommit ut en riktig snygg Hon försvann ju så fort va? Hon skrattade till Hon var jättesnygg Jag menar jag umgås ju jag hade med människor Jag går aldrig på restauranger eller biografer Eller någonting Jag, har, jag lever mycket ensamt Och mycket isolerat Och eh, så jag har kontakt med folk som sitter i styrelsen och sådana saker och så. medarbetarna som finns och hjälper till faktiskt och jag lever mycket isolerad så att säga så att, det är tråkigt att besökarna som besöker mina sidor och sånt som representant för kulturföreningen Gjallarhornet det är inte alla som vill prata i radion kan jag säga och det är ett stort problem jag har många som inte vågade prata i radion. Men vi hade i alla fall besök i studion av en del små flickor och gamla tante där. Ingrid Nordlund. var det var borta. Och det var ner tjejer och sånt och grabbar som besökte studion och pratade. Leif som var där. Claes Lund brände hål i mattan. Senil som var där. Till exempel. Om det var här vet du. Ja, här kom hon Det är Dalkarsvägen som går in på två ställen Hon kom här En, en mycket snygg, en stora tötta brunett En dryrbar cykel Hon det till och sen försvann Hon alltså in Seters kommun Och det hela gick mycket fort alltså Och jag har lämnat Stockholm och sånt Jag har bott i Uppsala också och haft lägenheter i Ceter och jag har växlat tåg, stedat tåg Jobbat på nätterna Växlat post- och persontåg och, ja, man känner sig väldigt liten här I de här enorma skogsområdena Det är Älvsjöbergs naturreservat där Sen är det morkullaberget berget va Och sen börjar, där borta börjar, jag hittar min snotrasa också Ja, det var en riktig snygging det här kan jag säga som dök upp här. Det är ett helt otroligt pissande alltså. Det är svårt att spela in program till exempel när man hela tiden känner att man måste kissa va.